večer, vážení poslucháči. Dúfam, že ste prežili krásne túto prvú adventnú nedelu a že sa tešíte aj troška na také upokojenie dnes večer, ktoré by vám mala priniesť táto relácia, pretože som si na tento, priamo na tento deň vyberala veľmi svojho hostia, aby sme neboli v politike a aby sme troška využili aj ten advent na to, aby sme sa snažili pochopiť, že je lepšie teraz okolo Vianoc, keď si vymýšľame tie želania, želať si, aby sme boli o kúsok lepší človek v tomto roku, ako o kúsok bohatší. Takže práve preto je mojim dnešným hostom Emil Páleš, filozof. Vítajte v štúdiu. Dobrý večer, Prajem. My sme si nikdy nepotýkali a pred 30 rokmi sme robili spolu prvý rozhovor, čo je krásna raritka. No a ako vždy, relácia bude kontaktná, takže Peter Sabela vám povie, ako sa k nám to dovoláte. Dobrý večer, takže naše telefónne číslo do štúdia v Bratislave je 0951 485 385 ale môžete aj písať na mail slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk Advent znamená čakanie na príchod spasiteľa. Vnímate to tiež tak? Alebo prečo vlastne ľudia čakali na spasiteľa? Čo sa dialo? Tak dnes tie Vianoce sa asi už chápu, že to je sviatok nákupovania a že ten Ježiš bol nejaký asi významný komerčný agent, že sa toľko nákupuje, ale uh, to je deformácia našej doby. Uh, to, to, uh, pre, prečo sa mal Ježiš vraj národiť na slnovrat? Keď on sa pravdepodobne ani nenarodil na slnovrat, akoby ten, ten historický Ježiš mm -hmm. z Nazaretu, um, pretože to on vlastne sa bral za vtelenie nejakého veľa väčšej duchovnej skutočnosti a to bol duch slnka. Vlastne ten ezoterický Kristus je, je duchovná bytosť slnka a preto vlastne to kresťanstvo ako by čiastočne splínulo s pradávnym kresťanským kútom slnka, ktorý bol úplne prírodzený, už to, to, to zaručenie človek už mal proste ten tie prázážitky, keď, keď po noci ráno vyjde slnko, alebo ešte horšie, keď po, po tej zime, ktorú musíte prežiť bez kúrenia a, a, a tak a bez, povedzme, že ťažko sa živí, keď nič nerastie, tak tá radosť, keď to slnko sa začne otáčať na ten zimný slnovrat, že sa začalo vracať, to, to bol nejaký prázážitok, akoby znov, znovu zrodenia, znovu návratu života, a nebolo to iba symboli, že by to bolo ako symbolizovalo niečo, ale tam išlo o to, že to boli skutočné hlboké zážitky a my dnes máme všade osvetlenie ale mm -hmm. keď ste v tých starých dobách žili v noci bola proste tma a, a svetlo bolo podľa mesiaca čiže na nov bola úplná tma a naspoň sa diali iné veci, lebo ten mesiac svietil a to vplyvňuje cel, všetky živé organizmy. Na no tá zima, ten najväčší rytmus, keď je, je väčšina dňa úplná tma a zima, tak e, a začína to na dušičky, kde, kde sa pr pripája ešte hmla v tých našich končinách. končinách, lebo to má fyzikálny dôvod, že keď ešte voda je relatívne teplá, ale vonku sa ochladí, tak vlastne sa robia páry. A v tých lesoch, kde žili kelti a, a tuto my v tej Európe, tak začala okolo toho 1. novembra hmly. A v tých hmlách to vlastne je ako senzorická deprivácia, že vlastne nemáte podnety slnko, nesvieti, vidíte si meter prednosť, iba vet, skoro je tmá. A v tomto... Čiže tá príroda vás prirodzene donútila ísť dovnútra. Lebo vonku nebolo nič ticho, tma, pokoj, príroda spí. A prirodzene preto vlastne sa dialo to, čo inak robíme v duchovných cvičeniach, že ideme do seba, dovnútra, do hĺbky. A snažíme a, sa byť troška lepší. A, a tam. Keď takto niekto teraz je v mode, že niekto ide sa zavrieť na týždeň do tmy. Mm -hmm. a že čo sa stane? No a vy všeliko začnete počuť, vidieť. A to sú veci, čo prichádzajú z A tak toto mal človek prirodzený taký rytmus, a že sa musel akoby tak úsobrať, zduchovniť. a mal aj ako... Jakoby také nadzmyslové zážitky že na, na tie dušičky, že začali sa im mal, mali zážitok, že sa im vracajú tie duše predkov. A, no, aby som to dohoňa, Kristus vlastne je prečo duchovné slnko nielen, že ono má slnovrad, ale prečo v zime sa svia, slaví slnko, alebo to to vonkajšie slnko bolo ústupo, ústupivo a vlastne človek musel v sebe roznietiť vnútorné svetlo, vnútorné slnko. No to je vlastne ten Kristus, ktorý sa narodí v jasličkách. To je naše vyššie ja, naše duchovné ja, ktoré ako vnútorné svetelko, plamienok sa zapálí práve vtedy, keď, keď zvonka už nedostávate to slnko, keď, keď chýba, že musíme ho vedieť stvoriť zo seba. Ja si myslím, Aha. že k tomu pomáha aj ten pobyt. Takže kto to neskúsil, nech skúsi. Je to neoveriteľný zážitok. Čiže svetlo poznania a, a teplo lásky, to je ten Kristov Plamienok, ktorý sa má zrodiť vlastne v, tom, v tom zimnom čase. Dobre, takže teraz je relácia hm. s Erikou života a tá sa vždy začína rovnako tým, že host povie také malé kurikulum byte. No tak kurikulum, víte, tak ja som sa napríklad narodil. To sa všetci. Čo, čo, sa, čo sa zatiaľ všetci na ročnosti v, v januári som, bola zima bo, tak preto áno, ste museli priniesť večer, svoje vnútorné teplo ja viem presne ako vyzerala obloha v tom okamihu naozaj? áno to bol za, začiatok vodnára a uh -huh, večer dali. keď ľudia akože vonku snež sneh a ľudia si sadnú ku knižke akoby tako uh -huh. pod večer, tak, to je taká nálada to tak ja ešte to umocnú ja, ja, ja sa ocitol na svete Uh, Boli ste tak, dobré dieťatko? Bolo to spôsobne, poslušné alebo rebelské? Si pamätám, že oni vtedy začali natáčať ten uh, Star Trek keď ja som sa narodil uh -huh. presne že taká doba bola taký ten futurizmus úplne že, že, že už pôjdeme dobyvať akože iné galaxie to už nás prešlo medzi tým <súdň> no ja som myslím že ja som bol veľmi dobré dieťa No. A maminka bola a bola spokojná, že má no. dobre dieťa? No, áno. lebo väčšinou chlapcov matky veľmi ovplyvňujú. Čo vám také najsilnejšie dala do života práve mama? No, mama, no ja neviem, či to sa vôbec dá vyčísliť, že akože, akože naozaj ja mo, moju mamu musím teda už je v nebi, ale vychváliť tiež skoro ako nejakú svätú Hedvigu. Mm -hmm. Lebo ona proste naozaj sa venovala rodine a proste ako pracovito, trpezlivo. So, veľmi, moja mama, keď si prvé čo napadá, že ona bola ako nezištná, proste taká čistá, že mm -hmm. naozaj sa darovala. Ona mala akoby tu... No a bola aj rak, čo ona ako keby mala tú úplne tú Ačersol lunárnu cnosť. Ten, ten z zušlachtený rak, to je vlastne úplná akoby, nezi, akoby nezištnosť, mm -hmm. ktorá očistuje z človeka. Otec bol z, úplne taký typ oh, oh, dobrodružný, oh, mal aj také niečo marsické. Akože môj starý otec bol taký, jak ja, ako keby dve generácie, že profesor, vysokoškolský učeniec a proste filozof. V Štefánkech, ktorá stále existuje, si sadol na kávu a mal tam klientov, ktorým riešil prípady a tak. A, ale otec, to sa takto ako aj strieda často, že tie generácie to nejaké také zaujímavé zákonitosti tak ten bol práve nápak ten akčný typ uh -huh. a taký no že aj jak boli skauti. scouti, on ešte len vedúci jako, no, odielu scoutského takí tí zálesáci, len potom sa to zakázalo za komunizmu, im to rozpustili a bol taký dobrodruh že odišiel a bol v cudzineckej legii, akože nejak nesúhlasil s tým komunizmom a možno ani nie preto vlastne ešte a myslím, že vlastne ani nie a nemal politické a bol taký mladý, že, že mi hovor, že otec, starý otec mi hovor, že, že starý otec mi raz dal, že aby ma odradil takú knihu od cudzeneckej lévii, že pochoduj alebo skap. Uh -huh. A otec hovorí, no a to nemal robiť. No <laughs> si myslel, rozhodol. že ma odradí a, a jak to bolo len ako tak na margo že no proste chcel proste, svet vidieť a takto tak išiel vlastne bol v Afrike, bol, bol v tom v Indočíne. A ale keď videl, že to nespravodlivá vojna v Indochine, že usúdil, že tam teda, že naozaj kolónia o mocnosti francúzi, že ich tam nechcú proste tí Vietnamci, tak proste ušiel a prebehol na stranu Vietnamcov a bol, bol plukovníkom vietnamskej armády, ktorá bojovala za oslobodenie Vietnamu. Že Takže máte On vse, bol v tom celom, odpoň, v, tom, v, tom, ako v tých podzemných, v tých pralesoch a takto a hoči ktorý to viedol ešte, ešte ako len neoficiálne ako odboj. Takže on zažil takéto akože roky takýchto dobrodružstiev a si... ešte potom boli také dozvuky, keď ja som bol malý. A... A potom to prešlo do takého, že bol, bol viedol predseda klubu vodných motoristov. Čo ja Aha. som strávil detstvo na Dunaji v Loďke. Proste po celom až do, do Maďarska, do Rumúnska. Proste... Takže z prírodov, prírodou. No to, to bolo ohromné. tá voda, rieka, príroda, ten lúžny les, to je akoby moje detstvo. A tá voda človeka neustále hm. očisťuje, neustále dáva nové podnety, razy rozbúrená, razy je, taká... je to neuveriteľné. Vy ste veľmi veľa dosiahli v živote. Aký ste boli žiak? Žak som bol taký, ako že to bolo... Pre mňa škola bola taká lávou, zadnou, že ja si pamätám, že na základnej škole sme dostali domácu úlahu. Ja som to hneď urobil, že aby som to vôbec nemusel na to mysleť. Som to hneď urobil cez prestavku, som to napísal. A ešte sme sa stihli niečo tam behať cez prstavku, že ja som doma nikdy nerobol domáce úlohy a ja nerozumiem, že čo teraz sú tie deti preťažené, že čo sa deje. No deje sa, ale to nechcem do životopisu, deje sa asi ohlupovanie národa, o tom sa budeme potom rozprávať neskôr. Ale čo vás donutilo študovať kybermetiku? Čím vás to nič vás nenutilo, ale čím vás ohúrila, alebo čím vás pritiahla? Oh, no, ešte medzi krok je stredná škola. No. Aby som nevynechal, som chodil na gymnázium Jura, Jura Hronca. To je na Novohradské. A to bola taká lepšia škola. No. naozaj sme mali akože dobrých učiteľov dokonca na štriedný. A učiteľ matematiky bol profesor Jodas. A on bol normálne vysokoškolský univerzitný učiteľ. Ale z nejakých dôvodov asi niečo povedal, čo nemal. Ho, ho šupli na strednú školu. A on učil naozaj ako tak profesionálne, výborne. to Človek si ho teraz pamätá ako kreslí parabolu a sorec na kvadratickú rovnicu. A, a, takže tiež tá stredná škola bola veľmi dobrá. A, a potom vysoká škola, no niečo som si musel vybrať. Ja už som mal od detstva, že ma to viedlo k takým tým cel, celistvým štúdiám. Čo mňa začali zaujímať od, od, mňa od prírodných vied po, po náboženstvo začali zaujímať veci. No ale také, taký odbor neexistoval a teoreticky by to možno mohlo byť vo filozofii, ale filozofia bola iba marxizmus, leninizmus. Tak to nemalo význam, lebo to bolo úplne zúžené na tieto veci. Tak a bol zrazu nový odbor, že kybernetika, počítače to začínalo ešte iba tak, že ideme tam, idem tam a to bola, ukázalo sa, že to bola ako prozrete ona voľba lebo ja som sa roky 5 rokov učil čistú matematiku Čiže 10 rozmerný priestor a ja neviem Hubertov a, a grúpy a nejaké takéto to sú matematika je niečo úplne nefyzické Čiže čisto duchovné, to je myšlienkový svet, ale žiadna subjektivita, tam všetko je presne, tam nemôžete, že možno a asi a ja mám pocit. Mm -hmm. Čiže vlastne keď sa spätne dívam na to, tak vlastne tá, tá vysoká škola nás učila objektívne mys myslieť objektívne v nehmotnej oblasti. Čo bolo asi to najlepšie, čo som potreboval na filozofiu potom. Tak asi neveríte v náhodu, že ste sa tam dostali. Asi náhody no, tak neexistujú. Ja, zrejme. Ne, na, čo je náhoda? Ja tvrdím, že ten takzvaný aniel strážny, že to je reálne existuje inteligencia v človeku, ktorá akoby od mala vie, že aký je zmysel života toho človeka a intuitívne ho vedie. Mm -hmm. To človek vidí zo životopisov, keď, keď nie sú nejaké ponečené životopisy veľmi nejakými nešťastnými udalosťami, že vy spätne zistíte že vlastne to viedlo k nejakému cieľu a, teda, že, a keby sa neboli stáli mnohé náhody, ktoré vtedy ste neplánovali vedomé, takže by to nebolo možné sa dostať k tomu cieľu. A z toho pri spätnom pohľade, ako keby ste videli toho stražného anjela. No je ja v tom vidíme tých rodičov, lebo mne sa zdá, že najviac nás ovplyvňujú v tom našom detstve. Ty, tak jasne, že ten stražný aniel tam pracuje na tom, aby sme sa dostali no, tam, sú, kam máme. No to sú dve veci, že rodičia samozrejme veľmi ovplyvňujú to prostredie, to je jedna vec, to je, akoby, ale to je taká lunárna záležitosť, že mm -hmm. čo dostane človek s rodením, že kde sa, to je ten osud, že kde sa narodil. A samozrejme, že to sa, to, to, to človek preberá od rodičov, ale ten stražný aniel je i, úplne iná vec, to je akoby to solárne v človeku, to je jeho ja, jeho niečo, čo ide do budúcnosti, niečo, čo rodičia vôbec netušia. Mm -hmm. To rodičia nevedia o tom. Yes. To človek musí sám v sebe objaviť, si to vybojovať, vy, vy sám seba spoznať. Človek životopisom objavuje sám seba, že kým som, kam smerujem, čo. A tam je ten, ten, ten anjel akoby tá bytosť, ktorá, ktorá je jeho vyšším ja. A o to rodičia nevedia nič o tom. Som sa mo moji vás... rodičia napríklad nevedeli, že ma majú dať na hudobnú výchovu 9-ročného. A chodili ste? M no musel som im povedať. Prišiel som, že e, chcem hrať na gitaru. Som na čo chodí na klasickú gitaru. A oni ťa, no, keď chceš, tak choď. <laughs> A to bolo také významné v mojom živote, že ja som doteraz presvedčený, že tie, tá, tá klasická gitara proste všakí karkasy a karuly a títo, že to sú také z toho rokokového 18. storočia, že mne to tie tie harmonie, ktoré vtedy v tom okolo 10. roku sa formuje eterické telo, že to potom sa metamorfuje v človeku na to, že to vplyvní spôsob spôsobu môjho myslenia. Mm -hmm. Čiže sp v spôsobe, ako myslím, je niekde premenená vlastne tá, tá, tá gitara. Hovorí a... sa, že hudba je matematika. Súhlasíte s tým? To určite, lebo to už od Pythagorejcov, to... Oni robili ten veľký objav, že zistili, že tóny a tie harmonie, že to je čistá matematika, že to sú intervály hudobné, sú čisto číselné pomary. Proste mal, mal tercia je triku ku dvom a tak... Dobre, ako sa to prenáša do mystiky? No tak pre Pythagorejcov to bola mystika krásna, že im splývala vlastne hudba, matematika, astronomia do, jedne, do jednej disciplíny. A hovorili, že to je hudba sfér, že vlastne tie planety majú tie rytmy a že vydávajú nejakú nepočuteľnú hudbu. Oni to mali tak pekne ešte spojené, že... No... To by bola taká ako, téma na inú reláciu. Že... Ja, ja v knižke mám takú kapitolu, že duš, ten, intervaly majú duševný význam, lebo však to v hudbe vidíte, že to pôsobí citovo. Stačí, keď zmením, ja viem, mol na dúr a niečo, to sú malé, jako a a to Mala sú vlastne čísla, vlastne to je len vibrácia, kde ten pomer tých čísel je iný a zrazu to má veľký význam taký, že buď ste veselá alebo smutná. A prečo by nejaké číslo malo mať taký význam? Tak to je mystický význam čísel. No to je neuveriteľné, ale potom je zaujímavé, že umelci nemajú vzťah v matematike. Na tým som sa vždy zamýšľala. Pochopila som to, tuším, na začiatku tohoto nášho rozhovoru, keď ste povedali, že tá matematika je presná, že nejde o pocity, že vždy tam musí byť niečo a umelec pracuje väčšinou s tými pocitmi. Ale vy ste taký komplex toho všetkého. No, a ja, snažíte ja, sa otálej ja, v áno, živote. Keď niekto je nejaký typ, tak on tu opačnú, tú opačný princíp má zase málo. Uh -huh. Takže, ale ja, ja mám takže ja vlastne hľadám a úcte vám tú Sofiu, čiže celistvu múdrosť, čiže mňa zaujíma, e, ako by rovnomerne rozvíjať všetky a práve hľadať tie, tú syntézu tých, tých protikladných oblastí, že vedú aj umenie, aj, aj náboženstvo, aj prírodovedu, aj, aj, aj, aj všetko. A práve mňa zaujíma to, že ako to teda ide dohromady. No. Nie je, ľahk, je ľahké byť darvinista a je ľahké chodiť do kostola a veriť v Boha, ale je ťažké byť obidve súčasne. To je ťažká úloha. No a preto mnoho ľudí teda sa bojí toho, čo hovoríte, čo píšete, čo vyznávate, lebo tomu nerozumejú. Zostávajú na povrchu. Ale je zaujímavé, že vy ste sa zaoberali aj umelou inteligenciou, dokonca ste prednášali umelú inteligenciu. No a stále prednášam, ale už len ako filozof, lebo teraz mm -hmm. je to super aktuálne. No to bola ďalšia etapa v mojom živote, čo ešte za socializmu za, za, za, som začal robiť. Keď ešte tie počítače mali, že 20 MB bol disk, a tak teraz to je ani... To je... Ja neviem. A, a tak na tom som robil umelú inteligenciu už. A mal som dobrých profesorov, tam bol profesor Mikulecký a Jožo Kelemen a on bol taký priekopník tej umelej inteligencie a ja som ho obdivoval, lebo on nebol len taký, že by len tak niečo učil sucho, ale on bol aj akože do praxe, mal ten presah, že išlo o niečo ako reálne a mal to osobné nadšenie, že proste bol v tom vložený a, a oni ma vzáli medzi seba, čo som veľmi vďačný, že na, na tú a tá druhú, lebo videli, že som proste pracovitý a všetko a že no a ja som sa začal tam venovať aj, aj počítačovej lingvistike, čiže som začal tú časť umelej inteligencie, čo chce napodobiť jazykovú schopnosť človeka a najprv na teda na už, už akože študentské práce som robil aj a potom diplomovú a potom aj kandidátskú prácu na, na Jazykovednom ústave Akadémie vied. Čiže ako tomu mám rozumieť, ako že jazyk, ktorý je daný do nejakých... Čísiel. Vy ste robili niečo konkrétne so slovenčinou. Skúste to no, troška obširnejšie. Ja som robil prvý počítačový model slovenčiny vôbec. Ale nie len to, ale to bol prvý integrálny model slovanského jazyka vôbec. Čiže ani Češi to nemali tak. Hoci tam bolo veľké, väčšie pracovisko v Prahe, ale nikdy to nedali dohromady, nikdy to nerozchodili tak, aby to fungovalo od začiatku do konca, že, že, vám, že sa môžete rozprávať s tým počítačom. Čiže ten, ten môj systém, ono, on sa volal SAPFO, mm -hmm. napočest prvej básni, básničky v dejinách literatúry, ktorá mala krásne básne, ale ale zároveň to bola skratka anglická, že, že významu rozumejúci operátor s rámcami a to dalo akoby po anglicky tú skratku. Takže to bol program, ktorý mal robiť to, že zobral vetu v Slovenčine a urobil všetky tie analýzy, že všetky tvároslovie, musel všetko poznať, že ako sa slova utvárajú, ale aj slovotvorbu, že ako z jedného koreňa urobíte 20 rôznych slov odvodených. Potom tú syntax, ako ten syntaktický strom, že ako sú slova vo vete, potom semantiku, čiže význam, že a nakoniec takú semantickú významovú sieť, že čo tá povrchová štruktúra, tá veta, lebo veta je lineárny reťazec znakov. A premeniu ju na takú sieť, že o čom to hovorí. Uh -huh. Že čo, čo je význam tej vety. A potom z toho naspäť mohla buď odpovedať na otázku, keď ste niečo opýtali, alebo parafrazovať vety. Čiže ja som mal parafrázovať, že som to povedz mi túto vetu iným spôsobom. A teraz vám urabila 50 parafráz Bo koľko chcete, desiatky, ktoré vyjadrovali to isté, alebo niečo veľmi blízke, úplne inými vétami. Super. Čiže, to bol taký test, že či rozumie tomu významu. Čiže keď si povedali, že neviem, Paganiny ja, krásne hral obecenstvu na husle, ktoré bolo uchvátené, tak potom môžete povedať aj, že Paganiny ho hra uchvátila muslova hra uchvátila obecenstvo. Alebo... A toto ste ne, už ne, teraz a dost, to, to, to môžete desiatky takých rôznych... A, no a to, to smerovalo od začiatku to, čo teraz je, lebo sa išlo chystať len internet, že, ja si hovorím, však nebudú len kľúčové slova, sú hlúpe, veď ja sa môžem opýtať, že či vybuchla na Havaji sobka v, v, v nejakom roku a internet mi odpovie, že nie, lebo tam bude napísané, že že bola v tichom horí bola silná vulkanická činnosť tak ani jedno slovo není Sobka. Ro, ro, ani sopka ani vybuch ani, čiže treba pochopiť, že tá veta hovorí o rovnakej veci úplne inými slovami a to, čiže ja som robil taký model, čo teraz to GPT vlastne robí teraz sa to uskutočnilo mm -hmm. ale, ale ono to robí úplne iným spôsobom než ja super, super elegantným. Je to ohromujúce, akoby. Ale, ale nie je to inteligentné. Aha. Je to také, to... Proste ten trik je taký, že ona vlastne nič nerozumie. Uh -huh. A vy ste sa ale snažili dostať to, aké ste sa rozprávali ja, ja Ako keby ešte vtedy tá umelá inteligencia tak sa robila, že som naozaj jakoby, tie pravidlá jazyka a význam tých, tých jakoby, nejaké zákonitostí chcel ktoré asi človek používa naprogramovať do programu. On, to, je, to je také prácné a také ťažké že vlastne to, nikto sa to nedá uskutočniť vlastne, aby to tam človek A myslíte a... si, že nás ohrozí umelá inteligencia? Že je to pre nás nejaká reálna hrozba, alebo dnes no, tom, sa hovorí o tom, už o tom, o tom že ja aj mám... pocity by mala mať už. No to sú také sci-fi, ľudí baví, že či sa zobudí k vedomiu a či bude mať pocity, ale o toto nejde teraz. Toto, toto nehrozí nejako, bo není to tá... Ide o to, že ona teraz už nám, už nás ohrozuje, ale nie týmto spôsobom, že by sa prebudila a zrazu začala ovládať, neviem, ale oveľa jednoduchšími vecami, že ja, ja o tom to mám teraz celé prednášky, no, lebo teraz sa to te každého týka. No, lebo... to máte od, od, od, ja neviem, že keď napríklad také pre mňa, čo Veľmi mi vystupuje pred očami, že vždy keď sa vynašlo niečo, čo nahradilo nejakú ľudskú schopnosť, tak tá schopnosť začala zakrnievať. Či odkedy máte bager, máme slabšie svaly, odkedy je internet, máme slabšiu pamäť, a odkedy je navigácia v aute, zcvrkava sa hipokampus. Mm -hmm. centrum orientácie a odkedy budeme mať umelú inteligenciu, takže namiesto námahy my, myslieť si stlačím gombík a vybehne mi diplomovka za 5 sekund tak sa bude stvrkávať môžová kôra. a je to záme? Kdo, kdo, kdo tomu odolá? No mali by sme o toľať, keď viacej ľudí ako vy, ktorí tomu rozumejú, budú o tom hovoriť, no, ale tak sa možno spamätujeme. to sú to, nebudú ľahké veci, lebo vám vás vyhodia zo zamestnania za to. Chápete to, to sa stane výrobnou silou, stalo sa už a O, ktorá je tak efektívna že vám povie v zamestnaní pozri sa Erika ja nemôžem teba tu zamestnávať mesiac keď mne to robil manoligencia za pol minúty a ty chceš mesačný plát za to isté tak si prepustená že vlastne tu lebo, lebo veď iné firmy všetky to budú využívať a ja to proste nemôžem zaplatiť čiže o, nebudete môcť ani keby ste chceli Takže je to nabehne reálne. nabehne sa na to, že sa budeme riadiť umelou inteligenciou, ktorá, ja neviem, bude v 98% prípadov, že celkom fajn. No ale budú nejaké vedľajšie škody, že ona občas, ako v obosti bude hovoriť, tak, tak občas niekto zomre, aj teraz, lebo to, čo bol film Terminator, veď drony, st strieľajú ľudí. A a vraj tam je človek, ktorý to musí schváliť. To je nezmysel. Čo ten schválí? On má stlačiť ten gombik, tá umaná inteligencia povie, tento je na 97% terorista. Tak stlačiť, alebo nestlač gombik. No tak a čo ja sa mám podľa čo rozhodnúť? Čak neviem nič. Jasne. Tak keď mi povie, že je to skoro isté, tak stlačí ten gombik, ale veď on tam je zbytočný. Už veď on nič nevyšetruje, nezistuje. Takže to je len pro forma. A... a ten človek zomre. Ale boli prípady, že niekto sa zachránil a utekal a prosíkal, že pomoc, pomoc, že prepáž, že na mňa, lebo že ja som novinár. Že ja som dostal záulohu, akože sa komunikovať s tými teroristami a preto sa nachádzam na tých miestach a preto ma moja inteligencia vyhodnotila, že ja asi budem tiež jeden z nich. Takže to budú takéto chyby, ktoré budú spare... stáť ľudské Áno, aj, aj. A, Ale te, ťažko, no tu teraz je akože veľká mela, aj tí tvorcovia samotní sa zlákli, hovoria, že brzdíme, lenže v skutočnosti tajne pokračujú čím rýchlejšie vpred, lebo sa boja, že ich predbehne ten nejaký konkurencia. Čiže ide o peniaze. Nože kto bude mať prvý ako superindulým počítač, ten bude, nie no, zarobí, že bude pánom sveta. Až a tak tak sa to hovorí, tak sa to voďte. A, a že rozpravkovo zbohatne, pravdepodobne tesne pred koncom zeme gule. <laughs> toto hovorí Elon Musk a takýto, že, že a, a on, to, oni to sami ale robia. Tak, ale, že, to, tak ľudstvo, tak jak, že niečo robíme, Vidíme, že to môže zle skončiť, ale ne, nevieme prestať. Dobre, je to nejaký zámer, že nevieme prestať uh, vy v tej angeológii, dejin, alebo, alebo vlastne aj v tých vašich prácach, ktoré sú ako 500 rokov rytmov Egyptu, Číny a grécka. Čiže vie sa predvídať podľa toho, čo vy robíte. Vy ste prvý uh, povedali, kedy je Hen, Stonehenge vzniklo. Proste ako viete ísť do minulosti a nieako, keby ste z nej vedeli dostať budúcnosť. Takže v akej dobe teraz žijeme? No to sme pri mojej dnešnej práci už. Ja som vlastne z tej akadémie odišiel kvôli tomu, že všetci sa strašne čudovali, že vlastne takú som urobil dobrú prácu, úspešnú a vlastne som mal, ako viedol som tým výskumný, mal som grant medzinárodný a nikto nechápal, že čo, ja som išiel a začal som vydávať Sofiu časopis. Aho. Aho. To, to, už bolo a to, to ešte pre takých menej inteligentných, čo veria v a takéto veci. Takže na mnou proste pro moji starší, všetci kolegovia, že, že čo sa stalo s tým palešom, že, že preboha, že, že taký nadaný a inteligentný to bol, akože mladý kolega. A, a robí niečo čudné, čo nechápeme. <laughs> No ja som tušil, že mám niečo, mňa to veľmi bavila tá práca, že mám niečo dôležitejšiu úlohu, že nielen mať nejaký pekný program, nejakú technickú vymoženosť, ale že tu pôjde o to zachrániť ako keby hodnotovú orientáciu ľudstva, že my ideme, to je najvážnejšia vec, ktorá je zle. Takže ja som hľadal cesty ako niečo ako Platón, že ako znovu objaviť duchovné hodnoty, tak jak on mal tie svoje idei, tie právzory, že chcel dokázať, že, že existuje správodlivosť a láska a nejaké takéto pojmy, že to je niečo by duchovne reálne, ako keby duchovne objektívne, že to není často niekto, že ja neverím abo ja si to predstavujem hoci ako inak, ako mi to vyhovuje. Tak ja si pripadám, že to, to mám podobne ako platon, že som mal rovnakú motiváciu, lebo doba je podobná, ten relativizmus s Takže ja som sa na toto dal úplne od nuly. Som vydeval časopis Sofiu sedem rokov. Kurzy ste robili. No prednašal som veľa, ja mám vyše tisíc prednašok za sebou si odtedy No a ten časopis to potom ďalej nešiel, že to by som zomrel hľadom a proste úplne. Ale sedem rokov proste tí ľudia, čo pomáhali, čo sa na to tešili, tí sa sformovali, tí proste sa nejako inšpirovali a rozhodli pre niečo. Ja teraz vidím deti, mňa stretávajú deti, ľudí, čo si čítali Sofiu a pridomí a niekde sú v nejakých pozíciách už Zrazu mi začne niečo hovoriť, že aké má životné jakoby, také postoje a že chcel by som, ja neviem, povie nejakú, nejakú jako, takú seba presahujúcu vec, že, že zahožil som natáciu, ktorá má pomôcť tento toto, alebo človek by vlastne mal, alebo že ja som išiel študovať aj tú psychológiu, tamto že ste, no, lebo moji rodičia čítali Sofiu. Hm, to je dobrý niekde pocit. to je také, áno, také rozsiaté. Ja mám také zážitky, že ja neviem, čo sa s tým stálo, ale prídem niekedy niekde nejak do nejakej dediny nejakých tej tam zasninov, niekde v úplnom západákové a neviem, kde som a nejaké devča tam je. s Stočím okienko na aute a a že dobrý deň, že, že čo, že potrebujete, že táde to, a že, a že vy ste k tomu, no ja som Sofia, a <súdňar> že, že a čo, no že vy ste boli tu v čajovni pred 30 rokmi, keď moji rodičia ešte neboli zobratí. No. A, takže to mám také, že ja neviditeľne som sa tu snažil niečo rozosievať bez ohľadu na to, či, čo si o tom, že, že to nebolo platené alebo že si ľudia a že to je zbytočné, a, lebo ja som sa proste držal toho, že ja som so robím to, čo je zmysluplné. Mňa nezaujíma, že čo si o tom druhý myslia, či tomu rozumejú. Proste treba robiť to, čo je správne. No to je, a... je fantastické, ale taký denní gen a chcem hovoriť o úrovni žurnalistiky dnes. Si pokojne dovolí povedať, že... Je to Paveda, že vy ste Pavedec a proste ste klamár. Ohodnoťte toto. A... Priniesla to doba, prečo niečo také priniesla doba, lebo sme už hlúpi alebo nezodpovední alebo zákerní. No, to, to rád poviem, aby sa to ľudia dozvedeli, ale nech sa k tomu dostaňme. Vy ste ešte dali tú medzi otázku, to súvisí s tými predstavačnými rytmami. A že v, vlastne ja som robil 7 rokov tú Sofiu ako časopis a potom to, to sa už nedalo, že ne, to bol príliš veľký ideál, že mať celú redakciu a tam ľudí a proste to, to proste ľudia nevedeli, že časopis, že to všetko žije z reklám a že ja som to musel všetko nejako zaplatiť, lebo som tam nemal reklamy. A alebo takéto, že ni, nikto mi nedal peniaze z tých šovjakých. Nemal ste tanečničku, manželku. A, a pritom, no mal som tanečničku, manželku. Ano, Či kdo mal? Má, ja, tak málo tancovala. Asi sa málo no, to, to bol aj taký tanec, že to není... Hm. Ja som bral peniaze aj od čojakých aj od politických strán som chcel zobrať aj všetko a, a vždy som to že ja nemám problém s tým, že kľudne podporte dobrú vec a, a, a oni, oni potom nechceli dať, keď som im povedal, že nesmú hovoriť do obsahu toho časopisu len, že toto a vás nič není, že vy tomu nerozumiete, <laughs> že môžete to podporiť je to dobrá vec no tak a potom zrazu už som nemal sponzorov. No ale ja som potom sa sústredil na to, lebo som vlastne našiel takú cestu na, na tú Platonovú otázku v, v modernej dobe, že ako to urobím? Tak ja som poznal to, že boli náuky o duchoch času. Mm -hmm. A to, je od, to, to mali rôzne civilizácie, že v tej našej... Jako, Zná západ to Babylončania, mali všetky tie sedmičkové rytmy, že každý deň v týždni a každý rok a každé veľké obdobia mali, že mal nejaké vnuchovného vládcu. A to boli vlastne tí planetárni bohovia, ktorí potom z nich sa stali archanieli v, v židovstve a kresťanstve. Takže vlastne boli náuky, že každých 72, každých 354 rokov vládni jeden zo siedmých archanielov, ktorí má svoje oblasť, ktorú inšpiruje a, a inšpiruje všetkých kráľov a umelcov a tvorcov a proste im dáva nejaký talent. A ja som si uvedomil, že veď no, no tým, že som zároveň poznal veľa vecí, v tom je ten vtip, že si hovorím však romantizmus, však, a teda pozerám, však to, je o, to, to bol vek Venuše podľa tých starých nauk a vojňa lásky, krásy, a však to, ju, to je presne romantizmus. A zhruba 70 rokov a predtým bolo čo? Osvietenstvo, on rozume všetko, že to bol vek Merkúra, že to je princíp rozumu, logiky a jazyka. A predtým čo bolo? Baroko? že to je predstavivosť, že to je Luna. A tak som videl zrazu, že, že tie obdobia zodpovedajú realite. A ja hovorím mm -hmm. si však, to je falzifikovateľná vedecká hypotéza. Veď ja zoberiem ten, ten rytmus tých, tých, tých anjelov, spočítam, kedy celé dejiny hodím do počítača a spočítam, či sú tam tie rytmy, že či vtedy, keď vládli tí duchovia času, či sú tam tie ako tvorivosť, či rozkvitala v tej alebo onej oblasti nás no, počítačami vypadne, buď, že je to signifikantné štatisticky alebo nie a, a prečo by som si to jako neoveril a kolegovia ma varovali nerob to C to je strata času, že neexistujú, neskúmaj to no ja som zvedavý, čo vyjde prečo by som to nesmel. oni, ja vôbec som nechápal v tej mladosti, že čo vlastne mi chceli povedať. Že, že, lebo sa ti môže stať, že zistíš, že je to pravda a to nebude pre teba dobré, lebo nie je dobré, keď objavíš vec, ktorú spoločnosť si myslí, že není pravdivá a, a ty s tým pojdeš, že, že ja zistím, že existujú nejaký anjeli alebo niečo. Tak to, to sa stalo, že som zistil, že vlastne ta stará náuka popisovala re, skutočné vlny kultúry v dejinách. To vlastne robím odvtedy, čo ja som myslel, že bude nejaká malá brožúrka, a to proste je tak obrovská téma, významná, že stále bádam ďalej, že čo je za tým, ako presne to je, s čím všetkým to súvisí a že vlastne tých sedem archanielov to sú, to sú nejakých sedem rozmerov duše, ktoré sú v ľudskej prírodzenosti, že máme zhruba sedem typov inteligencie, sedem afektívnych systémov, emocií vlastne, alebo sedem nejakých morálnych matric, že o tom to bola tá nauka, o tá angelológia stará, že to, to popisovalo nejakú skutočnosť. A dokonca vysvetlo, že to, tú najvýznamnejšiu, že to je to presne, čo dnes nikto nevie to riešenie nájsť, že kde zobereme v dnešnej dobe, keď každý je slobodný a samostatný a neuznáva žiadne autority, tak kde zobereme prámeň hodnot, že aby ľudia rešpektovali nejaké hodnoty. No, na to potrebujete sa dostať k hodnotám cez poznanie samostatne, to čo chcel Platón, lenže to už je dávno, to dnes už nestačí tomu neveríme tomu Platónovi takže ja som musel nájsť to že ako dôjdem k duchovným pravdám bez autority čiže cez vlastnú schopnosť poznania uh -huh. a tým zo so zachovaním slobody jednotlivca nie že nejaký kardinál povie, že je to takto a kto nie, tak ho upálime Čiže to je, tá moja práca je možnosť, ako dospieť k duchovnosti so zachovaním slobody a tým pádom vôbec demokracie. A, a keď to ľudia nebudú robiť, tak demokracia končí. Ona pomaly končí a nastupujú autoritatívne systémy. Bude nejaký cézar, bude nejaký pápež, nejaké proste niečo, čo urobí poriadok bez toho, že byť čistým ľudia budú súhlasiť alebo nie. Tak toto to vždy v tých cykloch je, alebo keď Takže my sme ľudia, v tom cykle... akože my povieme, že majme slobodu, ale nikto sa vnútorne nesnaží jakoby, o to poznanie pravdiv výbiť k sebe a tým pádom je iba v vysledok preto aj, aj tí starí Grecii hovorí, že demokracia končí ochlokáciou, čiže vládou ušibnutého dávu ktorý z večera na ráno má stále iné názory a, a, tak, a že potom musí nastúpiť nejaká monarchia nejaká diktatúra, nie, niekto musí urobiť poriadok, lebo nie ničo jesť takže nás toto čaká a ja som sa to snažil zachrániť o, tou mojou vlastne prácou, lebo tá umožňuje spoznať hodnoty ako keby v tom objektívnom duchovnom vesmíre, takže nie len, že ja si vymyslím nejaké, ale že aj ten, aj ten, aj féro, aj ďalší, dospojeme k rovnakej spoločnej vízii a te, tým pádom budeme schopní aj spoločného činu. Nedáva nám to kresťanstvo cez tých 10 prikázaní? Uh, dá, dá, dávalo nám to kresťanstvo a vidíte, že nám to už nestačí, lebo, lebo a čo je v tých prikazaniach? No. Napríklad, že nepokradneš, tak mi povedz, že či medzinárodný menový fond kradne, alebo nie kradne. No kradne. Nezabiješ vojna no, ale všade, to tam není v tom Žišovi, ten môže, je nepokradneš, oni mali mešec, tam mali striebor a, a to znamenalo, že nemáš zobrať Bližnému, ten mešec s, tými, s tým striebrom. Ale chvíte, že tá doba sa tak zmenila, a sú tak iné, nové, zložitejšie javy, že my vlastne, že ten kresťan nevie, že či, či, sakr, či banky kradnú, či nekradnú, či proste, tým sme sa dostali do akosi vzduchoprázna. keď si budete chcieť nasledovať iba Bibliu, tak vám vzniknú čudné veci, ako otázky, že, že či môžem ukameňovať svojho suseda, keď si ho opeká ako na grille v zahradke bravčové. Lebo podľa Biblie by som ho mal ukameňovať. A ta, tam je veľa takých, že uh, rôznych. Takže to, to, keď by ste vážne prali, tak neviete, čo máte robiť. My, Ale prečo sme potom Že my musí ja, že znovu objaviť tie kresťanské no. pravdy. Uh, ja teraz aj chodím často k takým, k tie konzervatívne konferencie, oni tam, a dívam sa, že oni nariekajú, že ako stratili vplyv v, v spoločnosti, sú na okraji. Ale oni a, prví porušili všetky hodnoty, ktoré hlásajú. No tak to, to áno, ale pretože keď bolo kresťanstvo kedysi, tak tam začalo to odklonne tým, že dá sa to takých obviniť, že oni prestali chápať svoju duchovnú tradíciu, ale tí oni, to sme boli vlastne všetci, naši pra, pra, babičky a pradedko. Ja sme aha. začali, prestali chápať a tým nastalo takéto rozvoľňovanie, ktoré teraz ide až do tých úplných uchyliek. A je to zámer nejakého? Ja neviem, ale... hovorí sa o nejakom veľkom predátorovi, ktorý... V te, te, te, te, te, tej mojej práci ide o to, že musíme znovu objaviť tie duchovné pravdivé hodnoty, čo boli odskúšané tisíc ročiami, ale znova ich musíme pochopiť a tým oživiť. Ale Toto máme bolo. na to čas? No, času máme, my máme nesmierne veľa času, pretože my neustále plitváme a robíme zbytočnosti. Takže to, keby sme prestali, tak máme času a badej na No, ale neprestávame. Recie. Takže k čomu no, no, sa chýlíme? Chýlíme no, sa naozaj k tomu, že rozpad demokracie súvisí to aj nejako s rozpadom civilizácie tieto časy? No, tak na, na, na, západná civilizácia vzánika, vyslovene je v zániku. Lebo, lebo zmizli tie hodnoty z ona, ona, keď každé spoločenstvo, každá civilizácia bola, že mala nejaké poslanie, mala niečo, čo si ctili, čo bol cieľ, čo bol zmysel čo, čo mu ľudia obetovali niečo a teraz my máme akože nič nič nemá zmysel, nič nemá hodnotu všetko relatívne bezcielne, čiže nie, nemôže držať pokope, to je ako, sa, ako rozuteká, ako krdiel nejakých holubov. Ja, a preto západ rovnaký, tak vyzerá. Ale ľudia ako tá civilizácie. Aj, aj vnútorne sme rovnakí. Nevidíme zmysel, nevidíme ciele, nevieme sa zomknúť za jednu vec. No musíme sa proste vschopiť a postaviť sa na nohy, lebo proste to je najvita, že ľudia tu majú sproste všaké keci, reči, že blbosti, ale... To je len vďaka tomu, že v supermarkete si všetko zobere a nemusí ani pracovať. Proste keď bude tu vypukne vojna, keď bude hlad, keď bude všetko v troskách, tak potom pochopíme, že nemôžeme proste ako viesť proste reči. A budeme musieť znovu sa vrátiť k, cno, k cnosti. Proste bude musieť byť nejaké, že dodržíš slovo, netáraš blbosti, robíš veci, čo sú konštruktívne. Musíš k... spolupracovať s druhými. Proste budeme znova od trosiek budovať všetko. Musí k tomu prísť to, že padneme do trosiek, že no padneme nemusíme, do preto, preto ponúkam to, že pochopme to ako mentálne, že čo kam vedie. O tom je celá moja knižka, že aké hodnoty vedú k akým osudom a to ukazuje ako na tých Ako sa volá dejnách. knižka? No, Angelológia a dejin. Tretí diel, hej. No to už má teraz tretí diel vyššieho. Uh -huh. no, no inak, ako chválím vás za tú knižku, teda tie prvé dva diely som dostala, ale čítanie to naozaj nelahké. To sa nedá, že prídem domov z roboty, sadnem si a idem si čítkať, aby som sa uvoľnil. Takže, ako to dostať medzi ľudí ešte inak? no, ja robím čo sa dá vymýšľam, no prvom rade teda pracujem, bádam, aby som vytvoril ten obsah zaujímavý a, a potom musím si to aj sám teda všetko vyrobiť aj, aj, aj spropagovať, ale tým zároveň prednášam vlastne to na živo ľuďom lebo treba aj dialóg a, a proste toto a, a no, no všetko náraz musím robiť aj, aj si za, zabojovať zabojovať o, z, z, z, ako, aby, aby som vydobil nejaký priestor A máte nejaký Sofiu. tím, ktorý vás podporuje? Hm. Ešte, ja som to musel tak urobiť, že z ničoho vlastne skromne, teda nedostal som Grandie z, z, z, z poza mora na, na uh, lebo, lebo Čo je zaujímavé, lebo prednášate je v zahraničí No prednášam aj v zahraničí ale nie preto, že by ma bol niekto zámestná lebo tak tieto, však čo sa teraz rieši, že proste to meké imperium, čo máme pod vedením Ameriky, je, že to funguje tak, že vlastne je to imperiálna ríša, ale taká meka, taká, že v podstate slobodná, že vlastne len je to je, to je jako veľmi super jemná a vlastne vyspelá technológia, že zoberú najlepších ľudí na západ, zaplatia štipendia, tam ich ako nadchnú, vychovajú, sformujú na nejaké myslenie, poslúdajú nám ich sem späť, aby, aby nám vládli a viedli všetko. A, a, no a pod cez všetky tie ako médiá a, a tretí sektor sa ovplyvňuje ako mienka. Takže vlastne máme dobrovoľné imperium, lebo my sa necháme presvedčiť a robíme to, čo nám doporučí vlastne nejaký starší brat ktorý nás ani nemusí zbiť vôbec, alebo nejak, on len tak vieš, bolo by pre teba lepšie, keby si počúval. Dobrali ale je a, to v nejakej a. neurolingvistike, alebo a. myslíte si, že už ovplyvňuje aj mozgy, lebo ja som zažila v Markize, že všetci, ktorí odišli na stáže do Ameriky, tak sa z toho vrá odtiaľ vrátili úplne iní ľudia. Už naozaj 100% presvedčení o tom, že Amerika je to najlepšie, čo na svete existuje tak ne, neviem, ja, to stačí nám, my sme takí um, že netreba žiadne ovplyvňovanie <laughs> akože by niečo tam elektronické drogami, že nám, nás sa dá ovplyvniť aj tak iba rečami a iba tým, že ako ohromíte tým, ja neviem životnou úrovňou alebo technikou, alebo nejakými vecami ale toho, čo nám ukážu a že my sme taký Janko, čo príde z hornej dolnej a je taký očarený tým, že potom ho vyvýšia ešte a ešte aj... Daj mu poslanie. Áno, no. Tak. A zrazu je prezidentom a pritom predtým predával hamburgery a tak. A, takže to je potom samozrejme, že je presvedčený, že... No ale čo... čo akože... Ten, ten môj cieľ je vlastne, že v čom je problém. Není prvé, že ja neviem, že sa hnevať na Američanov. Prvé je, že my máme mať pevnú duchovnú chrbticu. Ty maj, musíš mm. mať vlastnú, jakoby chrbticu myšlienkovú, vedieť, že č, čo je tvoj zmysel života, čo je naozajstný ako hodnoty vedieť to rozoznať. A, a potom, keď budem mať Jakoby nebudeme takýto mekyší bez hrbtice, tak potom prirodzene sa nenechám ohýbať ľubovoľným spôsobom. Ale budem ako stáť za nejakými vecami, že toto áno, toto nie. Nebudem... Niečo, ja toto robím. Vlastne, že chcem posilniť duchovne človeka, aby sme... Lebo, lebo keď sú ľudia... Keď niekto má otrockú povahu, tak to je jedno, to sa vždy, keby Američania nás nechali, ne, že by nás neovplyvňovali nejako, alebo za, západ po svoj prospech, no tak by to boli Rusia alebo Číňania, alebo oci, kto? A zase by sme sa nechali. Tak to je, by bolo stále z bláta do kalu, že to, tá nejaká taká tá je zvytočná, to není na prvom mieste. Na prvom mieste je, že začni vlastnou chybou. Hleba, a daj čo, sa čo? do poriadku a potom sa uvidí že... No dobre, lenže mládež je veľmi rýchle ovplyvniteľná, momentálne rodičia nemajú čas na výchovu detí. Toto je veľmi vážna vec, žebo že, tie, tie sociálne siete ukradli mladú generáciu doslova, že tak, taká priepasť medzi mladými a starými asi nikdy nebola. Protože ja idem niekam aj v zahraničí, prídem v Nemecku, tá pani, čo tam pred, ako, idem prednášať, tak pres prespí mu takú starý známej, ona mi teraz už je v dôchodku a hovorí, že, že moje deti povedali, že ma udajú, že budem sedieť lebo že mám nesprávne názory. Áno, toto je bežné momentálne. Že, momentál, že toto nebolo pre Boha v rodinách nikdy. Ale zakažte aby, voliť. Aby, aby, aby, aby chcel do vezenia dostať svoju rodičov alebo medzi deťmi rodičmi že, lebo sú na opačných stranách barikády. To je dielo vlastne týchto nových to tie, tie, to, to, tie tá sieť počítačová to urýchlila že my sme sa dostali do úplných bublin. No ale napríklad aj to, že nie sme dosť pozorní, pretože napríklad tomu, že sa vymenila vláda, všetky vysokoškolské posty na, na školách o ktorý môžu ovplyňovať mládež a chod teda tej školy, tak to všetko prebrali úplne nenápadne konzerva, progresívci a vlastne tam mládež, pokiaľ nesúhlasíš s tým, čo je teraz trend, že teda progresivizmus, globalizmus, LGBT a tieto no, veci, tak by... ťa vyhodia zo školy. O tom by som chcel povedať, to je to je vec, ktorú ja si dávam za úlohu, že toto je veľmi vážny bod, že je to, je to nefér, lebo ani mladý človek ešte dospievajúci nemá výzreť tú takúto skúsenosť, aby pos posudil, to vám začne dochádzať v zrelšom veku, že určité pojmy sú jemne posunuté a vlastne vás manipulujú a vy ste mysleli, že to je nejaké samozrejme. To vám vôjde až na následkoch vlastne tých životných, a toto urobiť mládeži že pokryviť ju zdeformovať ju kvôli zištným vlastne cieľom mocenským to je proste zákernosť a je, je to absolútna tragédia že keď ob, na, naozaj že obsadili títo politickí aktivisti naše vysoké školy a teda to sa deje aj na svete vonku, keď to o prichádza tak to je to je no ja to neviem povenovať to je strašidelné, pretože Proste na tých školách sa mládež mala prvom rade posilniť, vedieť naozaj samostatne, slobodne myslieť. To malo byť školstvo a veda má naozaj vychovávať schopnosti mladého človeka a robiť vedu. Čiže ne, ne, nezaujate. To úplne zaniká. Proste, univerzity menia na propagandistické ško, ako školiace strediska a veda. To sú tam Oni robia to, že proste jak za komunizmu, že vlastne ved, vedci mali záulohu klamať ako by kríviť vedu v, v politicky. Že, že jak, jak, aby to podporovalo ten politickú ideológiu, tak, tak mali robiť vedu tak, že vždy im vyšlo to, čo si objednala strana. A teraz sme znova, sme úplne v tom istom. A tvárime sa, že to je demokratické. Keď nemáš ten istý názor, tak nie si demokrat Dobre, ale zaujímavé je na tom, že odbočila som od toho denníka N, alebo sa nechcete k tomu vyjadriť. O, chcem, ale že hudbu si nedáme? Nie, ešte dopovedzme. No to neviem, či to tak rýchlo dopovieme. No však my sa neponahlame. O. Niekedy, keď je zaujímavý človek, je to viac ako keď pustíme muziku, prerušíme tým ľuďom vlastne tú sústredenosť. No s denikom, to je príklad, o ktorom ja tak sa pomaly chystám poreferovať ľuďom. Je to taký proste príklad, na ktorom chcem, aby sa nejako zobudili alebo uvedomili ľudia. Ten môj výskum tých rytmov ktorý bol úplne nový vlastne, že to už nebolo v móde a vlastne nikto neveril, že by mali byť v histórii nejaké rytmy naozaj. No Ktoré ale... sa opakujú dejinne. Áno a ja som na základe, tak ja som ich tam videl, zmeral tak ale keď je nejaký zvyk, tak potom musíte akoby, prekonávať nejakú zotrvačnosť. Môžete, keď musíš mať nejakú chybu, ať máš zúšť štatistiku, alebo niečo s dátami si musel robiť. A, tak ja som to vlastne 30 rokov stále zdokonaloval na tých námietkách, že stave som sa snažil to, aby jakoby, zobjektívniť a nezávislé dáta a rôzne metódy štatistické a proste... A, na, všakí najlepší ľudia robili na, na tých štatistikách, vlastne špičkoví štatistici. A, a je toho toľko, že vlastne stovky štúdií, proste vidno, že to nie je náhoda. A, no ale najlepšie potvrdenie, lebo ľudia povedia, čo ja tomu nerozumiem, a nemám často študovať, tak najlepšie potvrdenie je, keď urobíte predpoveď ktorá sa potom potvrdí a potvrdí ju niekto, kto je úplne tak nezávislý od vás, že vás vôbec nepoznal. Nepoznal vašu prácu, čiže nemohol to robiť kvôli vám. Že aby chcel, aby vám potvrdil niečo, by ste kamarát alebo niečo. No a jedna z tých... Teda, a toto to, to, to sa tak stalo, že tie 500 ročné rytmy v jejinách uh, sa sú teraz celosvetovo vým akoby mainstreamovým faktom vedeckým, pretože to celý rad akadémií a univerzít objavili tie rytmy, aj keď väčšinou v paleoklimatológii. Uh, že sa spresňovali tie izotopy a toto metódy, že zistili, že 500 ročný rytmus im tam proste vyšiel, čo, čo ešte pred, keď ja som to robil, to ešte neboli také, také ako Technické metódy, také možnosti. teraz je to tak, že v Čín, Geologický ústav Čínskej akadémie vied v takom jazere Sopečnom robia 5000 rokov a tam sú vrstvičky bána mm -hmm. a každý rok tam nápadá pel a oni zoberú ten pel, rozložia to na časovú oz a pozrite tak tu mám miličná, tý taký a borovicu a dub henten a takýto a z toho vidíme, že keď tam čo tam rástlo že aká bola teplota, tak zrekonštrujú te krivku teplu od 5000 rokov dozadu. A podobné veci so zrážkami, že vlastne niekde na, na, na, tie kvaple v jaskyniach, že tam kvapka, kvapka a kvapka ten kvapel môže mať aj 10 tisíc rokov a, a tam jak to kvapka, tak každý rok je tam vrstvička a tam sa usadí nejaký magnety alebo nejaké kovy. Oni to um, rozrežú mikroskopicky a zistia, že čo ktorý koubo v ktorom roku je 10 tisíc rokov dozadu. A, a z toho zistia, že či boli veľké záplavy alebo nie a či, či sa tam naplavili niečo, čo vymývalo niekde z nejakých ložisk, tak zrekonstruujú zrážky. Že kedy, koľko pršalo, ktorý rok. A, no a potom to hodia do počítača a vyskočí im čo no krásny, čistý, 500 ročný ry rytmus. rytmus Páleša a Mikuleckého. Ano. Takzvaný cirka rytmus, čiže približne 500 ročný Rytmus, ktorý sa volá po Pálešovi a Mikuleckom. A profesor Halberg, čo je taký americký otec chronobiológie, tak ten navrhol tu ten termín, že cirka semi milenia on rytmy. On to prvý potvrdil, že teda sme našli niečo, aj on to našiel, a odtedy to je možno najmenej poltúcta takýchto pracových, špičkových aj, aj aj tie Číňania, tak keď ja som im napísal, že, že, že super, a že my sme to s profesorom Mikovackým už pred 20 rokmi publikovali, ako tušenie ešte, lebo, že sme to videli v dejinách, tak len, nemali sme tie dôkazy fyzikálne, že čo to, kde to, tak oni, že ó, úžasné, že gratulujeme, že vy ste to videli prvý Takže ten rytmus sa potvrdil a, a rôzne iné veci okolo toho a ja na základe toho som jednu vec napríklad urobil takú spektakulárnu, že ja som navrhol, že Stonehenge je opäť rokov starší, než sa tvrdilo celý čas do nedávna. Lebo to vyšlo z tých mojich kultúrnych rytmov. Ja som videl, že kedy ľudia majú radi tie veľké kamenné kruhy a že to súvisí a že to je na celom svete a že to je periodické a súvisí to s nejakou náladou takou, kedy sa uh, sú, centralizuje a kedy sú ľudia tradicionalisti a vtedy stávajú takéto veľké kamenné stavby a treba za aj pyramidy, ale ešte najlepší je kruh, lebo kruh je dokonalý a väčší a, a, a a ľudia vtedy vyznávajú tie odveké hodnoty a tak. A to sú totiž opak tých pokrokárov. Taky, to sú také obdobia, kedy si myslia, že nič nového pod slnkom nemôže byť, že všetko už bolo najlepšie, to treba len zachovať. Čiže to je úplne konzervatívna nálada takže ja som videl, že ten Stonehenge by najlepšie západal, keby bol starší že keby, ako keby to bolo zlé to datovanie, ale ja som nemohol povedať, že to je zlé lebo, lebo to, to, nemohol som to ja predatovať to, tak ja som napísal, že to je, mám tu ako indicie, že by to no. mohlo byť inak a že by mohol byť z 26. storočia pred Kristom a Lenže ja nemám milióny, aby ja som urobil nové výkopavky ja neviem čo. No ale, ale univerzity britské sa dali dokopy, robili, bo už 50 rokov bolo to posledného výskumu, tak znova to celé tam, celú tú krajinu modernými metodami, dôkladne. A ja, to vtedy sa oni pomýlili, lebo... Rádio radiouhlíkom, áno, zmerali niečo, ale tam možno tam bolo nejaké drevo alebo pároch a ten, tam niekto mohol, akože kopať a niečo, prehodil ho inde do inej vrstvy a tak sa im zdalo, že potom to zlohe zdatovali a že tak, je to tak, že je z toho 26. storočia a to presne stalo v mojej knihe. Takže ste sa a nemýlili. Teraz, to, to bol pre mňa jeden z takých príkladov, že že kde aj každý vajek vidí, že aha, no tak asi nerobím nejaké hlúposti, keď vlastne výsledok je pravda. A, a Ktorú je to určite veci. pravda, lebo všetci archeológovia to na celom svete uznali, ale ja som to vedel prvý. Tak to je také, že vtedy každý pochopí, že asi to si nevymyšľam. Tak potom bolo, že v ta urobili taký ten portrét polhodinový so mnou, že o mojej práci. Tam som to povedal tiež okrem iného. No a ten ten cenzor v denníku N, ktorý ma sleduje, mám taký zoznam. Pálša sledujú. Ja to viem preto, lebo oni hneď zistia, keď ma niekde v mainstreame pochvália. Proste, keď mňa pochválil generálny riaditeľ Národného múzea na výstave, tak ten agent hneď beží a hovorí Páleša pochváli, musíme udrieť Sličlo, na, toho, na toho, ale nie, Dajme mu. na toho na riaditeľa, že žiadať jeho odstúpenie, pochválil Páleša, čiže oni sú vlastne teroristická organizácia, ktorá jako robí útoky na ľudí ktorí e, robia ten kontaktný zločin, takzvaný, že sa priatelia, alebo nejak sa kladne vyjadria o niekom, kto je na tom indexe čiernom, že, že to je zoznam ľudí, ktorí nesmú mať vplyv v spoločnosti. Tam som u nich. ja Láno. aj lebo, všetkých lebo, tých... Tam, lebo ja už príliš veľa ľudí ma počúvať, mám vplyv, áno. ale nehovorím to, čo chcú v denníku N, takže ja som názoznamé a to sa urobí tak, že teda budú šikanovať všetkých, ktorí by so mnou prišli do styku. A tak aj teda zautočili na tú teatrojku. 3. taký článok celostranový, že v teatrojke sa zbláznili, lebo že že šarlatánov, pavedcov, ako ja, nejaký ezoterický guru, že tam normálne rozprávajú o nich, ako keby to boli nejakí seriózni vedci, že, že to im evidentne šíbe. A že, a, a, že o, o mne, a pritom ja, som vlastne blázon, podvodník a tak. na ten redaktor o, o, sa volá Horák, má tam tú vedeckú rubriku, tak ten v takom nadšenom ošiali proste on ma nezavolal, že, že pán Pále, že čo to vlastne robíte, to jeho to nezaujímalo, on proste mal jasné zadanie, že chcieť na mňa niečo zlé povedať. Vôbec, tam vôbec není motiv, nejaká pravda. A, a, a na mňa je najľahšie, na, naj, logicky najbližšie je povedať, že som ezoterický guru, lebo však keď píšem knihy, že angelológia to znamená, že asi som jeden z nich. A, Takže to je také najuveriteľnejšie. Takže napísal článok, kde napísal tak, ako z hlavy, tak štandardne, že ako takí, takí tí potrhli čo bobnú nevzdelaných ľudí, že aké oni asi, ty, a, a vystupujú ako ešte pseudo, ako vedci, lebo takých máme plno. Všakujek, čo čovrie, že to je on, on vedec a taký vedec, a, ale vôbec nie, že veď no nebudem menovať, ale tak on urobil podľa takého, že asi, že ja som do takejto škatulky a kľudne napísal také taký typický, ako typické také chyby a hlúposti, čo robí takýto pseudovedecký guru a napísal, že to som ja. Ale on vôbec nezisťoval, že či to, že, či to má či niečo to so pravda. mnou. Takže on išiel s, tým spätnou logikou, spätným myslením tak, tak my ho máme na zoznamené, že on má byť ako cvok, že aby ho nepočúvali. No a keď keby z toho vyplýva, že to není možné, aby britské univerzity špičkové sredzne potvrdzovali nejakého cvoka, to znamená, že ja potrebujem povedať, že to ne, ne, nie je pravda. A tak napíšem, že to nie je pravda. Že si to vymyslel. A e, Nevadí, že to bolo vo všetkých CNN a Daily Telegraph, vo všetkých denníkoch a televíziách to vtedy bolo, bo Stonehenge každý pozná. To je, nevadí. to je predsa si to nebude kontrolovať. Poviem, že klame, pálež a že si to vymyslel. A, a že sa to, to vôbec nestalo, že Stonehenge nepredatovali. A, a teraz ale namiesto toho, aby napísal, že ja redaktor denníka mám takúto úlohu, tak, tak ja sa domnievam, že keďže ja ho nemám rád, že on podľa mňa musel klamať. <rý> to <rý> nenapísal, to to ale oni, pretože sú chcú, ako, že oni tak tú vedú, rešpektujú a oni, oni sa o to tak, tak potrebujú vždy akože toto, no tak, tak, no tak to tam tak napísal, že že archeologický ústav Slovenskej akadémie vied prehlásil, že Stonehenge sa nepredatoval a pále klame. Mm -hmm. No a to, keď čítate, tak je veď jasná, nie? že archeológovia musia vedieť, ako datujú Stonehenge a keď oni povedali, že ja som si to vymyslel, to znamená, že som podvodník. No nápadlo by vás volať nás to archeologický ústav alebo zistevať, že počujte, ale vy neklamete, alebo že je to naozaj pravda? Že to, to nenapadne toho čitatela. No určite. On si však neklamali takto drzo. Že budú v mene akadémie vied rozprávať, že, im, že to povedali z akadémie vied archeológovia a tie archeológovia neexistujú, oni nežijú. a, a ja som, tomu, ja som vedel o tom článku ešte než ho vydal ten horák a počujte, to chcete tam že, a kto vám to povedal? Že naozaj to vám prípive bolo opitý alebo že je neinformovaný ten Že ak si to pozrite, to je minúta. šak to bolo vo všetkých novinách a, a to vám, no že to, áno a počte, ale povedzte mu, že a kto to je? No to vám nepoviem, lebo to mám tajný zdroj <laughs> informátora. Dobre, ale tak mu od, odpýtajte sa, že, že keď vás dám na súd, že on vám bude krivo svedčiť na súde, vám bude to klamstvo, vám bude ako tam zopakuje. A že a to je jasné a tak. tak, tak a takýchto veci tam bolo 20. Že, 20, že, bo 20 dva, som dal na výjaj. súd takýchto príkladov, že ako ja som podvodník a diletant, vedeckých, konkrétnych veľmi. Proste, dátovanie stolné, je to to, alebo to, to storočie, to, je, to, to bol úžasný článok na súd, lebo to bolo plné konkrétnosti a vedeckých, to je jednoznačné. To není, že ja mám názor, ty máš iný názor. Jasne. To je proste podvod. A ešte akademický podvod. Tak na no, to bolo pono. Čiže oni úplne sfalšovali obsah mojej práce. Všetko to Na súde som ich posadil. len prečo ste napísali, že môj názor je presný opak toho, čo je v mojej knihe napísané? No, tak, ne, že no tak nakoniec ja som ich musel tam predvolať, grilovať a, a tak. A všetko, aby už ne, nemali vyhnutia, tak nakoniec, že no, tak my sme tú vašu knihu vôbec nemali nikdy v ruke. <laughs> Hovorím, no, to, no to viem, to vidím, že ste ho nikdy Odporní nemali. Odborníci zdenníka. ale veď, veď, no napríklad Branislav Kovár a Veronika Verešová boli ich odborníci, ktorých oni platia, pretože im platia tzv. historiolab, že robia niečo tam. No, Diejpís, prdenní gen a niečo sú aj bože aj sú podporovaní teda nejak aj finančne. A títo dvaja boli ich experti. A, a a hoviem, no tak to vidím, že ste vôbec nikdy nedržali moju knihu v ruke, ale počkajte ale veď, vy ste na posúdny posudok začali vetou, že, že sme dôkladne oboznámení s dielom Emila Páueša konkrétne s jeho knihami Angelologia dejin 1 a 2 aby súd vedel, že sme naozaj kvalifikovaným robiť tento posúdok hovorím, <hý> tak potom ste klamali v tom, tej, na začiatku toho posudku. Na takýchto klamstiev mám asi tisíc stránový spis, teraz, ktorý je plný klamstiev, lebo oni na tom súde mu robili ešte asi 5-krát viac klamstiev. V tej snahe niečo zarejť, že som testovo. pávedec a ja mm -hmm. som trpezlivo všetko dokumentom a zapisujem, všetko je na zázname, že znova klamstvo, znova a znova a znova. A už sa vám ospravedlnili, ja, Nie, vôbec, oni, oni na všetkom trvá, denigén na všetkom trvá ale vo všetkom konkrétne na súde je záznam, že vlastne sa buď museli priznať, že to bolo výmysel lož, alebo že tam vysvýklo, Falašný že ten, tí archeológovia z toho, že tí vôbec nežijú, že neexistujú, alebo že, boli, že existujú jak títo ich, ale tam na súde potom, keď neviem, prečo to je lož Marím tej egyptologičke, a ona, že no, ja som nevedela, že on to napísal, že to ja som nepovedala, že on vlastne zneužil moje meno. Čiže ja som ich tam doťahal a som ich tam tak rigoval, že oni jeden druhého museli potopiť, že keď nechcel na seba vziať, že klamal, tak potopil toho novinára. Alebo to teda aj tak bolo, že ten horak, si on sa niečo opýtal a napísal iné vlastne. Ale častokrát aj to bolo, že oni mu to povedali naozaj a bolo to len akože, ako nezodpovedané klamanie. A ja som zrazu to, tam vážne, že ale toto to, to, to, to, to není pravda. Tá, to bola taká mladá egyptologička, že Veronika Verešova. No, také ubožiatko, možno nechápala ani, do čoho sa dostala, no ale mohla aspoň ako sa vzpamätať potom, keď už to bolo na tom súde. A ja som napríklad išiel za jej vedúcim potom, čo je Dušan Magdolén, riaditeľ orientalistného ústavu Savky. a ja vím. vaša pracovníčka krivo svedčí na súde, pretože ju platí denigen a robí hambu egyptológii a že vy ste, vy ste, povedzte jej, nech to nerobí, lebo to vlastne je korupcia vedy. Že vlastne nejaký progresívny denník si objedná, že akože, lebo ten horák, ten redaktor povie, že ja som nevinný. Ja len, čo povedali odborníci. My, my len na odborníkov sa spojáme. Oni vedia, jak to je. A objedná si odborníčku, ktorá mu hovorí klamstvo, ktoré on si objednal. A... No tak to o, bolo aj príkovite nemôžete takto robiť, lebo to je vlastne tým, to je také porušenie akademickej etiky, že to akademia stráca zmysel. Že keď sú to nejaký, nejaké prostitútky, že tam si zaplatím, že dvakrát dva je 5 alebo niečo, alebo sa mi to hodí. Tak ja som jeho vtiahol, chcel vtiahnuť že ako do zod, no som ho do zodpovednosti toho profesora Magdorlena a, a, a ďalších rôznych, že a hovorím, mu, že to ja vás urobím z odpovedných, ona také nejaké je taká naivná, ona snadene nechápe, že čo, to, čo, čo je, je súčasťou, ale že vy, keď nechcete mať hambu, že tak povedzte, že to ona tam rozpráva nejaké súkromné svoje blúdy a to nie je názor Egyptologov. A ja si o ňom myslím, že on je, ja neviem, podľa mňa je dobrý odborník aj slušný človek v takom normálnom zmysle, čo sa aj Ukázalo, že on z počiatku na to zareagoval tak, že dobre, že poviem, že toto, to, to, to, to není pravda s tými faraónmi a tak, že to ona mňa poučuje pred súdkyňou, že ona je z Egyptologického ústavu, ja som nejaký debilko-diletant, ja sa vyznam stokrát lepšie v tom, než ona, veď ona tu úplne vôbec nerozumie, Om, nevedela, ani, ani tomu nevedela že faraóni nemajú mena bohov, tie teoforné mená, že sú bohovia mená, on, že ona ani nevie celé meno toho, toho Cheopsa a myslím asi, že to sa volá Cheops, ako keď každé dieťa vie, ale to je chnum chufu a tak ďalej, sú tam iné v tej gypičine tie mena. No, že no, dobre, tak ja jej poviem. Tak to, čo jej povedal, to bol dôkaz, že on ne, ne, nebol aktivne, nemal zlú vôľu v tom. Tak to ona potom predsudol, že no, ja to teda beriem späť, že tu som sa, ako musím sa opraviť. V tom, čo on jej povedal, ale, ale, ale čo jej nepovedal, nie a, a ešte naklamala druhý posudok, úplne nové veci, či ona pokračovala v tom. Takže sa neskončil a, ten súd? A ja som potom hovoril, že, že tak, akože tak, po, povedzte pred sudom, že to ona si vymýšľa, že ona vystupuje, že to je názor Egypta, Egyptológiu. A ona kláme to, čo od nej žiada ten denník. Povedzte jej to on, on a on sa zatajil, už prestal som, prestal brať aj poštu, aj odpovedať. Lebo sa môže Čiže stať, že Ja som že trikrát vyhodia, poslal poštára, do vlastných hmm. rúk a sa to vrátilo, že, že ten, ten orientalistický ústav neprevzal líst, Jasne. lebo nechcel byť, ja som mu povedal, ja vám to pošujem poštou do vlastných rúk, aby som mohol dokázať, že vy ste zodpovední za to, že ste o tom vedeli a nie, že ja som nevedel že my zneužívame u na súde, no, ale za, na politické účely. že ho vyhodia, čiže, keď bude. čiže toľko charakteru nemal, aby, aby ako toto ustal. A podobne to bolo s riaditeľom archeologického ústavu Matej Rúdkaj. A toho som, keď ešte, kvôli tomu Stonehengeu, ja som mu zavolala a hovorím, že, že však počujte, že dajte mi Uh, že však to je publikované všade v literatúre, a vo všetkých médiách to bolo, ten to dátum. Ale, ale, môžem, mne tá sudkynia, ona hovorí, že ona, nie, že ona nie je odborník, že ona nebude čítať žiadnu literatúru. Že aj keď to citu, citujem, že kdo vie, čo ja som, niekde niečo, nejaký citát. Yes. Tak, že ona rešpektuje, iba keď to povie nejaký, nejaký akademický pracovník, napíše, že je to tak. Môžem, tak vás prosím, napíšte mi, že kedy bol postavený Stonehenge. Jednalo sa o tie veľké kamene, čo každý pozná ako Stonehenge, ten kruh. A on, že jasné, a to je najmenejšie my, aj naši tam boli pri tých výkopavkách, však my vieme, že to predatovalo. A jak sa dozvedel, že ja vlastne vedem vojnu proti Deniku a on prestal mi dvíhať telefón. Už mi neodpovedal, už nebola komunikácia. Ja som ešte písal oficiálny list, že ale však je nejaká akademická etika, že toto není dobré, že v tom je jasná vec, že by ste mali povedať tomu pracovníkovi, že nesmieš zneužívať meno nášho ústavu na podvody. Ale už potom som s ním zrazu nemohol komunikovať. progresívna demokracia. Ja neviem, čo mu robil ten Rudkaj, čiže ja, ako ja poviem na jeho obranu, že ja sa viem vžiť do neho, že on má úlohu udržať vôbec archovický ústav, nejaké výskumy robiť. On, on má tam možno zápasy s 1500 inými vecami a tu niekto príde, koho nepozná a on sa má so mnou postaviť do nejakého vojny s niekým, kto mu môže uškodiť. Nie, tak sa... sa, sa Najlepší keď sa vyhnem vôbec tomu, že sa z toho stiahnem. Toho, ja ho chápem ľudský, ale, ale takto to je cesta do pekla, že my musíme jednoducho sa vrátiť k principiálnej akademickej etike a proste kto podvádza von z akadémie. Tak chyba tu odvaha a, a ja neviem, či on niečo urobil nič, alebo za si zistil, kto to bol, lebo obávam sa, že sa na to vykašľal úplne, ale neviem. Faktom bolo, že ten, ten kovár keď prišiel z archeologického ústavu, tak on dosvedčil v môj prospech na súde, že samozrejme, že som mal pravdu a že teda ten novinár podvádzal a že ten archeolog nežije. <laughs> Takže vlastne, ale pritom možno to bol on sám. Tak, no Dobre. Proste týchto vecí, to, to bol úplne ako vbojka, dobrodružstvo, ja to zbieram a, a postupne to akože chcem... Ja to čisto robím, tú obrovskú námahu, peniaze, čas, preto, aby som to ako taký ako exemplárny prí, prípad, proste keby som povedal tým čitatelom, že oni takto klamú, že si vymýšľajú neexistujúcich profesorov a citujú ich a tak, tak by vodal, že to není pravda, to, to, to není možné. To je nezbežné. Ale ja to mám Všetko to je oficiálne, sa to odhralo na súde, takže ja to môžem kľudne všade povedať aj v hlavných správach v televízii a nemôžu povedať ani ani ňa, lebo všetko to je nahradé, záznam zo sudnej siene všetko je to v spisoch. On sa potom porozprávame o tom, že prečo v tejto dobe sú takéto veci. Dáme si pesničku, po pesničke si dáme nejaké vaše Odkazy, takže ak máte ešte chuť sa na niečo opýtať alebo niečo napísať tak alebo zatelefonovať tak počas presničky máte čas. Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu s Eriko vo živote. Hosťom je Emil Páleš, filozof a vedec a rozprávame sa o živote ako vždy. A teraz by som dala priestor dvom vašim, lebo nemáme veľmi veľa času a pán páleš má ešte tak veľmi veľa tém, o ktorých by sme sa mohli rozprávať, že to bude asi na dve relácie. Takže dáme tri. Péte rukáne. Dobre, od Mário. Dobrý večer, akým spôsobom počúva múdry muž nové informácie, aby nesklzol do pocitu, že je najmúdrejší a pritom hlúpo ďakujem a želám pekný večer, Mário. Aj mi vám príjemné počúvanie. O, to je samozrejme veľmi múdra otázka. Keď sa pýta vlastne, že ako, lebo teraz máme internet plný záplavu informácií, ale nie je to nič platné, lebo múdrosť je niečo úplne iné ako informácia. To je to, že viem, že, že čo s tým mám robiť, lebo však tam je všetky informácie, na každú informáciu máte opačnú informáciu a čo teda máte robiť nakoniec. Tak len toto by bola téma, ako múdre je, že vôbec si to uvedomuje, že, že je zodpovedný za to, že musí niečo aktívne robiť s tými informáciami, lebo najhoršie je, keď niekto to preberá a povie, že však Facebook má hodí kam treba a oznámi mi, čo mám robiť. E, takže to už je ako bábka na nitkách, to už len elektrodu do mozgu rovno môžu dať. A tá, tá, tá naivita a e, Vieme, vedecky je zmerané, že čím človek menej vie, tak tým si pripadá inteligentnejší. A potom len taký Sokrates, ktorý bol najmudrejší, všetci vedeli, tak hovoril, že ja skoro nič neviem. že nič neviem. Teda, to, to, by bola, to by bola celá ako, nie že relácie to je celá moja škola, práca je, je o tom, toto to bolo je, zákl, jadro toho cieľa prečo som časopis Sofiu založil uh -huh. že aby sa ako osamostatniť duchovne človeka aby sa riadil sám aby sám vyhodnotil posudil dobro, zlo, pravdu to je, to je celkový jakoby, vývoj osobnosti celoživotný zápas, cieľa vedomí, kde tomu patrí veľmi veľa veci. To není na to, nie je jednoduchý recept. Treba veľa všeličoho povedať. To, to, to, to tak rýchlo neviem povedať, ale celá tá moja sofiológia je o tomto. A poviem hlavnú myšlienku tej sofiológie, ktorú mal to aj presne to komenský aj štúrovci. Toto všetko už mali vtedy, že keď človek je Jednostranne zameraný, že niekto je len racionálny typ, taký intelektuál, niekto len taký emocionálny typ, že sa riadi pocitmi, niekto je taký akčný typ, že ten podniká a ide a peniaze má a tak, ale je bezcitný a moc nerozmyšľa pri tom, ale je schopný. Tak tie jednostranné typy ľudí, vlastne, keď, keď ste jednostranný, tak ste hekovateľný, by mm -hmm. povedal Harari že vás môžu heknúť ako počítač a vlastne vás ovládať tak z tieňa, že neviete o tom. Veľmi no, ste predvídateľní. No, no znamená, že vás môžu akoby diaľkovo ovládať. No, no, ale tým, že ste predvídateľní, ako budete reagovať. E, aj to áno, lebo niekto je, ja emocionálny tým a oni chce, že nech sú všetci šťastní, chcem dobro a bude sa modliť. A tak. Ale dajú mu niečo, on nepochopí intelektom, že on vlastne je ten, kto škodí. A opačne intelektuáli myslia, že čo ako ja som, ja aký vzdelaný, ja neviem čo mám a nechápe, že skryto emo, emo, emočné potreby riadia jeho myslenie, takže on o tom nevie. Čiže stačí zabrnkať na nejakú emociu a už ho máte. A on robí ako, ako námesačný. A preže intelektuál má tú citovú stránku akoby v tieni a ne, ne, nevie o tom. A že nejaká žena si ho omotá alebo, alebo nejaký proste takéto alebo nejaké, nejaké. a ten vôľový typ zase tiež iným spôsobom čiže tá, tá myšlienka tej sofie, tej celistvej múdrosti je, že keď človek musí doísť pravde tak že rovnomerne harmonicky rozvíja všetky rozmery mm -hmm. akoby všet, všetky duševné schopnosti, čiže aj zmysly, aj intuíciu, aj rozum a keď to sa navzájom kontrolujú, tieto tri rozmery človeka, tak oni jeden druhého ustrážia, aby sa tam nemohlo dostať zlo. Lebo ako keby museli všetci traja súhlasiť a zapadnúť dohromady, aby ste mali vnútornú istotu potom už samostatnú. No, ale ale niečo, čo je, je premyslené rozumom, čo vám čo je čo vám cit od srdce odsuhlásí, čo vám mravná intuícia to odsuhlásí, čo je v praxi odskúšané, čo je, ja neviem, čo a tak ďalej, tak vtedy viete, že zo všetkých strán to není nejaký trik, mm -hmm. nejaký blav, niečo, čo znie úžasne, ale... ale Takže keď človek, ten celý stvý môžete... rozvoj je, je smeruje k tomu, že sa človek vnútorne osamostatní a zrodí sa, ako to jeho duchovná vlastne bytosť vnútorná, ktorá je slobodná až vtedy, až tým úsilím sa zrodí. Ale na začiatku si je veľa pochybností. Človek si často pochybuje o tom, že či už všetky tie tri komponenty zapadli, či nie je naozaj troška na jednu stranu ešte výkývaný. Či to je Každý vie na nejakú stranu, ale to úsilie ísť do toho stredu v tom strede je vlastne až tá sloboda uh -huh. lebo tam je vôbec schopnosť rozoznať pravdu a dobro ten bežný človek ako vieme, že je neslobodný to dokázala neuroveda on má iba falošný pocit slobody a preto sa dá manipulovať preto stačí, keď vyhlasíte niečo a za 15 rokov všetci si to myslia Stačí, že začnete odmeňovať a takéto a zrazu ľudia sa zamyslia, že chceš dobre platené miesto a tak, alebo ťa máme vyhodiť. Zamysli sa, že aký je tvoj názor a ľudia sa zamyslia úprimne a prídu na to, že, že majú taký názor, za čo dostanú odmenu. 90% ľudí. Áno, mozog, presne mozog ano, má tieto mechanizmy. A ešte si povie, že toto je sloboda. Podvedome vyhodnotí, cíti, že ej, ja by som nemal čo dať je s deťom, tak a, a mu byť, začne mu byť nesympatický ten názor, za ktorý by mal byť potrestaný. A začne mať pocit, že má argumenty, že vlastne to je dobre, čo sa oficiálne hovorí. Ale príčina rozhodlo. je len sebectvo vlastne, strach o život a takéto výhody. A, a toto ľudia ani nechápu. A keď im poviete, že sa to tak deje, čo vedecky vieme presne zmerať, tak sa úrazia. Že ma obviňuje, že ja nie, ja som úplne presvedčený o tom a o tom. Tak ale viete prečo, lebo zase sa nedostáva, ako keď sledujem televízie, tak je tam o prírode, je tam o automobilizme, je tam o športoch, ja neviem o čom všetkom, ale psychológov alebo neurolingvistov sa tam objaví no tak raz za pol roka, rok a presne aby ľudia no, nevedeli, vzdeláva... že ako fungujú. Však vzdelávacie, však komunisti ešte mali vzdelávali ľudia a, a, alebo katolíci majú stále, že chcú, že, aby ľudia boli nejaký aspoň. A teraz máte, že úplne však ja neviem, kde je vzdelávacia relácia nie. tých obyčajných. Tam ani nie, redakcie ani, ani, relácia, ani nič, tam nie. sú iba nejaké opičie škreky, čudná hudba, reklamy, bláboli, chy, chy, chy chá, chá, chá, a neviem čo. Ale Najviac sa bavia tí, ako, čo sú v, v Vôbec žiadne nejaké zdokonalovanie človeka, ako keby sme človeka nepotrebovali. Ako a iba, keby iba, človek iba nepotreboval nejaké, svoje hodnoty, bez ktorých zo, zo sa dala robiť nejaká vyspelá spoločnosť. O chvíľu nám už bude len umelá inteligencia rozprávať z televízie. Peter, prosím. Píše nám Mário. Dobrý večer. V súvislosti s politickou situáciou na východ od Slovenska mám nasledujúcu filozofickú otázku. V čom spočíva kolaps civilizácie? Je to kolaps infraštruktúry, ako sú dodávky vody, elektriny, pošta, internet, peniaze, alebo neschopnosť robiť komplikovanejšie veci, ako je auto, elektronika, základný výskum elementárnych častíc u rýchlovačoch, alebo rozpad hodnot, kedy sa nedal spraviť ani barter a nedali by sa ani zasadiť rastlinky na poliach. Ďakujem a želám pekný večer, Mário. No, o tomto, ja ako to rýchlo poviem. Ja, keď by ste šli na moju stránku sofia.sk SOPHIA uh, tak ja tam mám všeljaké iné rozhovory a ja nedávno som robil také, že zanikne západná civilizácia. To je presne na túto tému. Aj som tam ako tak najprv zákony Bártové, také to je egyptolog česky. o tom, ako zanikali civilizácie a vznikali zanikali v minulosti. Samozrejme, ja, to centrálne pre mňa je, že to sú hodnoty. Že proste to som povedal, že hodnoty hod, určitým úctom určitým hodnotám povstávajú civilizácie a zo stratov e, zanikajú. Že Augustín povedal, že rôzne, ríš, rôzne ríše sa povyšujú cnosťami a zanikajú potom nerezťami. A, že toto je tá hlavná vec. No a to sa potom prejaví tým, že keď tá kvalita tých ľudí takto ako klesne aj kvôli blahobytu a tak ako v Ríme, veď na začiatku Ríma tam každý hneď bol pripravený obetovať život za, za, za ten Rím a na konci každý len chcel nejako prospechársky si utrhnúť pre seba na úkor Vlastne, všetkých, ostatných. všetkých ostatných. Čiže jak to, taký, to v prvom prípade rastiete a v druhom idete ku a, a, a, a to je všetko. To je, tá moja práca je o tom, že hodnoty určujú osud. A nič nevymyslite. Proste keď máte takéto hodnoty sebecké alebo žiadne, tak neexistuje žiaden racionálny tríka, žiadnej zákony, žiadna organizácia, nič. Proste to je, a my sme v tom štádiu, jak ten starý Rím, že hoci čo urobíte hoci aké opatrenia tí cisári, sa mnohí snažili toto, takto, ekonomiku, právo hento, inštitúcie všetko, všetko menili a vždy len sa to, nikdy to nejde na zle sa to zvrtne lebo proste ľudia nemajú vôbec dobrý motiv takže nič, buď sa jako, budeme činiť normálne pokanie a zmeníme hodnoty alebo zanikne civilizácia tak, ako vždy. Každá zatiaľ zanikla a my sme výnimka Nemusíme zaniknúť. No som je pysné, že nemusíme, keď David Engels a ten filozof z Belgie a on vymyslel takú filozofiu, že hesperializmus, to je niečo ako vlastenie, európske vlastenectvo, že aby treba sa ísť ku koreniam Európy, k tým hodnotám, ktoré urobil je veľké a milovať ju a na to, že aby sme nie, neskončili v úplnom rozpade a myslím, že to má tam celkom dobre, že to dobre myslí, no len museli by sme si to nejak uvedomiť a chcieť a to je tá veľká, je ako premená, že čo ľudia urobia. No dobre, a je teda podľa vás ešte nádej, lebo Prvá věta, ktorú ste povedali, bola, bola, že každá civilizácia zanikne. No áno, ale neviem, kedy. sa tak uspokojila, že môže zaniknúť. Teraz, teraz ste povedali, ale že ešte je nádej. Z, za 100 rokov, možno za 200, možno za 500. Ale ona... aj takto to spek, že, кстати, Alexandinku. No no, ale to je tak, že rímska ríša zanikla, ale potom ja mám taký graf v knihe, že ona každých 500 rokov zaniká rímska ríša jak že periodicky zaniká, keď už raz zanikla. No. no. lebo sa to, ako ona síce zanikne, ale potom zase nejako vstane z mŕtvych. A rímská ríša potom sa stále boli také tie, obnoví, tie renovácie. Ale je to o ľuďoch, a, nie? Čiže my, my, my môžeme mať ľudí... akože krízovú fázu, kde sa znova zdvihne to lietadlo, a znova to bude nejak že sa vzpamätáme, sa to obrodí a nejaký čas to bude fungovať či závisí od tej duchovnej energie že či zmeníme ako naozaj hodnotovú orientáciu Akého máme teraz zanchanila? Podľa toho to, sme? No podľa starej múdrosti je veľkým duchom Michajel, duch Slnka a malým duchom Zachariol to je duch Jupitera a ja som to potvrdil že to, že to je zmyslu povedať, že ja som to naplnil obsahom, som ukázal, že čo to presne znamená a že naozaj tie, tie, tie rytmy, ten väčší aj menší, sú akby dva druhy tých duchov času, že to je naozaj určité fenomény, ktoré sa vracajú nenáhodne a, a že sa to vrátilo v našej dobe, čiže vlastne to povedať, že máme ducha času Michaela a Zachariela má normálny zmysel empiricky, že znamená to, to že ten veľký e, Michael bol v, v, v, tom, v tom klasickom Grécku medzi 600 a asi 200 pred Kristom. A naozaj tie témy sa, sa ako súbor celých tých tém aj pro, pro problémov sa vrátil od konca 19. storočia. Čiže my žijeme v podobnej dobe ako bola tá. A zároveň sa vrátil ten Jupiter bol v renesancii posledný krát. Okolo 1500, uh -huh. keď Leonardo a títo. A, a tie ešte témy sa vracajú. Čiže to je normálny obraz určitých proste myš, myšlienok, estetiky, proste, správania. Sa. správania je to nejaký hodnotový vzorec, okolo ktorého tá doba sa nejak točí intuitívne a to sa vráti, celý ten vzorec. A zrazu máte celý rad fenomenov, že nás sa vráti a vidíte, mm -hmm. že to je nejaký, nejaký ako vzorec, že to patrí k sebe. Že, nie, nie, že náhodou sa nejaká jedna vec vrátila. Ako keby celý súbor toho, čo, ho, čo hodnotovo Áno, to je ak v medicíne je symptóm a syndrom. Syndrom je súbor symptómov. Tak keď viete, že máte toto, toto, toto, toto, toto, tak to je chrypka. A čo Alebo... nám prináša aj ten Jupiter? V čom je? Ako Jo, je zaujímavý sa to. No, ťažko takto vysvetliť, lebo to je napríklad analogické, intuitívne myslenie. Mm -hmm. Je to taká sociálna inteligencia, že povedzme za Karola Veľkého bolo. Veľké takéto obdobie, keď vznikol ten systém tých riterov na cti, že, že česť bola hlavná cnosť a čestné slovo a takéto. To, čo vôbec teraz Nerobíme. Za Začasť sa umieralo. Áno, že to, to že oni proste često, no sice umrem, no ale tak žiaľ, no musím dodržať slovo. Hmm. Tak, no tak... Ani, k tomu sa treba to, vrátiť? sme sa k tomu vrátili, hmm. keď vravíte, že sa to vracia tak potom by sme zachránili predsa. Ešte no nie, počkajte, to sa nevracia tak. To, vráti sa ten aniel, akoby ten duch no. času, ale a vy vidíte, že sa vráti, akoby no. Jung by povedal, dominanta kolektívneho nevedomia. No. Ale to není automaticky, že ľudia budú cnostní, to musí urobiť ľudia. To je len, že ľudia cítia, že je nejaká téma, že by niečo mali robiť, ale je to také hmlisté, keď sa o nič nesnažíte, tak tam nie je len ten ánel, tam je ten démon, ten, ten jeho protihráč. A ten má, verziu, ten má takú pokrivenú verziu toho istého a ten nahovára ľudí, že aj toto, toto, budeš sa mať dobre, čiže vám vznikne, vám môže vzniknúť rovnako dobre ten démonický pokrivený obraz tej doby tých ideálov. Ja to, to, že či sa uskutočnite ideály toho ducha času alebo tie, tie demonické skriveniny, tak o tom rozhoduje človek. O tom nerozhoduje ten ty, Ale anieli. Ale prečo si potom neuvedomujeme že v podstate naozaj to máme vo vlastných rukách, že ako zbytočne kričíme politici a vy a všetko, ale keď bude nejaké kritické množstvo ľudí ktorí no, lebo skutočne Slovenský človek má taký folklór ešte asi viac než aj iný že je, pri, je pohodlné sa zbaviť zodpovednosti. Uh -huh. že vtedy to není na mne no, ale potom sa nestiažujme že sme v neslobode, ale že niekto iný rozhoduje a tvárime sa slobodne ako, môžeme si byť slobodne lenivý <laughs> a slobodne nezodpovedný a to, no, to práve nejde Akvinsky povedal, že voliť zlo nie je sloboda mm -hmm. no chcela by som to zakončiť tými krásnymi slovami ale Peter mi nedá proste, no, dobre čítaj a, pani v anonymite sa chce spýtať, prosím vás kedy budete mať v B a prednášku a kde, ďakujem <laughs> o, Vanon, ja na, na mojej stránke máte takú tabulku že prednášky, tam je harmonogram že keď mám nejakú prednášku tam to napíšem, keď, keď je verejná a ak tam nič nie je v Bratislave tak to je preto, že nikto nič nezorganizoval Aha. čiže ja chodím na pozvanie a kde by som ja mohol starať sa o, že by som vo všetkých mestách organizoval sám svoje prednášky ono to je najťažšie, no lebo teda nehovorili sme v tejto relácii o živote, o tých vašich láskach, tam sme sa nedostali, čo sa každého pýtam, ale ešte tu bola otázka, ešte predtým, kým sme sa stretli, tak bola otázka, že spýtaj sa prosím ťa pána Páleša, či vie bariť písavať a podobné veci, alebo je neustále len v tej svojej práci. Hej, takáto? To je nejaká ženská otázka? Chlap sa ma a, na to... Chlap? Aha, no tak... A, tak aj vysávam niekedy a aj som kúpil vysávač automaticky, ale pretože máme koberce, <laughs> tak moc nefunguje. Aj variť viem niečo, ale ja moc nevarím, teda prenechávam to moje družke. A máte malú cerku, viete sa Je to také že ja mám dosť čo robiť, aby som teraz aj, po, aj prácu robil, že nejaké poslanie, ale musím, aj, aj mám dceru malú, štvročnú, Arianku. Ariana. Ako ste k tomu... A, takže aj musím ja ich nejak všetko zabezpečiť, takže nechám radšej moju družku váriť, aby som niečo iné stihol robiť. A ako ste prišli k menu Ariana? No, Ariana to sa snívalo jej mame. A no, ja som to... Čiže ona to má ako vnúknutie v Osne, ale ja som to rád odsúhlasil, pretože ja som zase vedel, že to má dva významy, ktoré sa mi páčia. Bude to v keľčtine, Arian je striebro. Mm -hmm. Čiže by to bola niečo ako striebornička, mm -hmm. st strieborná. A v, v starej Indoeuropčine Ariana bol názov, znamenalo Zem vznešených. Oni tak Indoeuropania nazývali svoju pravlast. To je krásne. Bodaj by sme to mohli povedať o Slovensku, ale dúfajme, že budeme môcť, Ale ja sa vrátim, pretože robím veľa politických relácií a neviem sa toho zbaviť ani v takýchto ľudských reláciách, že to obsadenie vlastne tých škôl tými progresívcami to prináša naozaj pre našu mládež rôzne si skúste to nejak objasniť ľuďom že nech s tým niečo urobia ten, ten môj dôvod aj prečo s tým denníkom ENC akože, čo tam zabíjaš s nimi čas ale ja chcem urobiť, ja chcem na tom vykresať ako pochopenie, posun vedomia ľudí, aby sa na tom začali o niečo zaujímať, že čo sa deje. No tak. A, lebo nie je len o, teda, tá mediálna ona sféra, to je ako neurologický bod, kvôli ktorému demokracia nefunguje a nemôže fungovať, lebo médiá by museli urobiť priestor, kde si budeme ujasňovať veci, kde sa odohrá to, to že vás informujú ako strane, aby ste mohli mať názor. Keď nemáme médiá, že vôbec nie sú diskusné a sú to propagandistické ako hniezda, tak nemôžeme mať demokraciu. To treba okamžite zrušiť. Lebo ty nemôžeš mať názor ako občan. Čo ty môžeš mať názor, keď ty si sa nielenže nič nedozvedel, že čo sa deje, ale si totálne dezinformovaný od rana do večera. Tak jak môžeš si urobiť názor a hlasovať o niečom? O, to sú nezmysly. A tie vysoké školy, to je ešte horšie, lebo Tí, tí, proste univerzity, tam majú byť ľudia, intelektuáli, ktorí majú byť okom národa, ktorí ro, sú vzdelaní, rozmýšľajú dopredu, vedia ako hlava tých ostatných ľudí, ktorí majú myslieť, vedieť a, a majú slúžiť vlastne tým ľuďom. A, a keď tam sa to, ako ich v podstate skorumpovali, uniesli, že tam to čo sa deje a to na západe ja, ja dúfam, že to bude už odpor, že to už teda snať prišlo k nejakému vrcholu, ale tam sa dejú veci a ja pozerám dlhé roky už ako najlepších ľudí, ktorých ja som sa vážil všetkých obvinia vyš, vyšikanujú, vyhodia prepušťajú, berú im všetky pocty, vyznamenania obvinia ich dokonca kamenujú ich, čiže kamene do hlavy môžete prísť život na univerzite. A, a namiesto toho menia na propagandistické školiace strediska, kde učia študentov iba hulákať heslá, úplne bezmyšlenkovite politické. A, a, a sú, to sú tí ľudia, čo sú že, neroz, že úplne proti slobode slova, proti akékoľvek diskusii. Týčom, že opravde sa nediskutuje a takéto veci. Čiže, čiže to je otvorená diktatúra a toto sú len takí, že majú ako byť vlastné trúby. Tak to není univerzita. Ja dúfam, že to dospie k nejakému bodu vedomia teraz aj ten Trump, je, to znamená, že už ich nechcú týchto pseudoliberálov a aj nejaké tie najlepšie univerzity ako v Šikegu ktoré majú najviac tých Nobelistov, tak tí dali nejaké vyhlasenie a myslím, že sa, dúfam, že sa pridajú k tomu vedome, že my, že my toto nechceme robiť, že to, to nemá zmysel, takáto univerzita, že to potom všetko, čo sme robili, ako to, to potom je, ako takže to, čo sa a u nás ide to celé k nám, že u nás na, na, na, na Komenského univerzite hlavne to, tie humanitné odbory, tak tam robili totálnu čistku. Oni povyhadzovali, vystrnadili všetkých, ako čo boli seriózni, čo chceli rozmýšľať a dáli, dajú tam len tých, čo sú ako politickí petolizači, alebo sa podriadia aj keď vedia, že čo nemá ten názor, ale proste grant má len na to, aby, aby pritakával a tak ďalej, iné go vyhodia. Tak toto je smrtiace, potom bude všade, že vedci povedali, že to a to je pravda a, hento a, to, a o tom nediskutujme a to všetko úplne podplatený vlastne skrývená, skrývená univerzita, ktorá robí skrývenú vedu, že nie nás do, do, do pekla a, a, a čo, Najhoršie, že krýví mla... tú dospievajúcu mládež, to je nesmierne nefér, lebo on, ten mladý človek, aj keď má aj, aj 17, čo, on nemá ešte tú zrelosť, aby prekukol, že nejaké pojmy sú jemne skrívené, to až na životnej skúsenosti vyistíte, že niekde bola chyba, alebo to zle dopadlo. A, a obobnú ich intelektuálne, že to je preto, lebo bla, bla, bla, bla, keci a teórie a pritom sú to, sú to prasačiny, proste sú to falošné akoby tézy a, a proste toto je, to úplne je spoločnosť zmatená, tá univerzita má, má vychovávať naozaj to, čo sa stále hovorí, že samostatného, slobodného, odvážného mysliaceho človeka, ktorý posudí zlo a tak ďalej o túto schopnosť máme vychovávať a nie je hlasnú trúbu nejakých, nejakej primitívnej ideológie. Pre, a preto ja chcem tieto prípady, že povedzme mne, mne dlhé roky šikanujú študentov, keď chce robiť diplomovku, keď teraz chce na katedre psychológie. Študenti, že mám robiť prednášku a tak ten vedúci katedry povedal vražení, že nie, nie, že Páleša nie, nie lebo že to, to nemá on vedecké. To nie je vedecké. A to ešte len budeme riešiť. On, či je, či sa teda sa úprvne že chudák o ničom nepočul, alebo to je politický dôvod a to musím ho priškripnúť, aby sa priznal, teda, že čo z toho, lebo keď teda naozaj úprimne veria, že majú nejaké, našli nejaké chyby v mojej práci odborné, tak za, za 30 rokov na, na, na to boli desiatky proste príležitosti, konferencie, prednášky, tak mali, mali vystúpiť s tým a niekde to povedať, napísať recenziu, kritiku, prihlásiť sa vystúpiť, povedať nikde nič, ticho po pešine. Proste ja neviem z nich dostať, že čo sú tie moje tie chyby. Čiže ja si chcem opraviť tie chyby. Oni ani za svet mi nechcú povedať nikdy. Takže oni majú vedecké argumenty proti mojej práci, ktoré sú ale tajné. Že oni mi nepovedia. Ale, ale tajná veda neexistuje. Proste veda je, sa vedou stane až vtedy, keď to môžete zverejniť, keď ukážete transparentne, že čo je váš argument. Lebo až potom, keď to vidia druhý, sa to dá posúdiť, či to je pravda. No, oni, No keď, keď hovoríte, že my máme že to ve, protivedecké argumenty ale sú tajné a nepovieme no, tak to je proste ohováranie a je to to, že nemajú tie argumenty a je to to, že proste je to politická deformácia a ja vlastne hľadám spôsoby, ako toto zviditeľniť ako, ako priviesť ako pr aktívne iniciovať také udalosti, na ktorých sa ľudia zobudia že je to takto a kde sa tí ľudia musia vyfarbiť? Že tak čo robíte na tej univerzite? Podvádzate akademicky? Alebo robíte naozaj, vám ide opravdu? No von s tým. My toto musíme tých ľudí dostať vonateľ z tých hniezd, z toho dobrého bydla, kde dostávajú platené zašľajaké somarinky teraz a, a povyhadzovať ich odtiaľ. Teda, keď budú ako poctivo, tak nech tam zostanú, ale ale keď nie, majú ísť preč Tak vám pekne ďakujem relácia sa skončila ešte by sme mali veľa čo povedať ale dúfam, že no ja vám ďakujem za vašu prácu to čo robíte, aj keď je z časti... U časti ľudí je nepochopená, ale ja si myslím že tí čo broja proti vám, tak tí ju pochopili a práve preto broja, lebo vedia, že toto je potrebné a že toto je ich zánik Ďakujem. A keď ste Erika tú poetic, poéziu spomínali, my sme spomínali tú prvú dámu. Áno, ja Sofiu. Ja poviem jeden jej veršík, dobre. Áno. To je 2600 rokov starý verš od Krátky, že... O, ale v tom obraze, to hneď vidíte, že to je poézia. Tam, tam, lebo to sa nedá vysloviť. To, to je určitá taká... Analógia, ktorú človek môže iba e, zažiť. A povedala, že láska zatriasla mojim srdcom ako morský vietor korunami dúbou. Krásne. Takže máme o čom rozmýšľať, ako sa stať lepším človekom, tak využíme na to všetky adventné nedele a nebehajme z obchodu do obchodu. Najväčší darček bude, keď budeme spolu a budeme sa mať